عذاب راگیت اوہو دا اللہ تعالی چیدی شدید المحال دیر سخت کم دینو سلی قوت والا دی دا ترجمہ شوید دا محال مانا قوت والا دی ایو بل ترجمہ دا چیدا تعالی شدید المحال سخت نیو والا دی محال مانا اخذ والا او اللہ پا کوئی چی یو تربتا بل تربتا بوت دی لہو دعوت الحق د دی الله د پاره بلنه پا بلنه د حق ولی زکه دې په قبل وله د دعا باندې په ورکولو د مسؤل باندې قادر دې که دې قادر دې اولذین یدون اوبان کسان چاوی عبادت کئ دبطانو مندونہی سیوا د خداینه ا ولذین اغه خدایان یدعون چې د احلمکه عبادت کئ من شیوا د خداینا لا یستجیبون لهم نو قبولوا لن شکول د دیزه پارا نش قبولوا لن دیزه پارا او قبول د دیزه پار نشکولې ویشکنه د دیزه پارا قبول نشکولې بشیئ پې پې کې کنه بی اجابتی شیئ پر قبولو د یو شی <coughs> إلا کباستی بس رازا إلا لوګر kawa کباستی ک ایجابته باستی پشان د قبل غلو دا سو د ور اوګدون کی باست من اوګدون کی پشان دا سو دوګدولو پشان د ایجابته اوګدون کی پشاند اجابت اگدوون کی چو اگدی کری دی کفعه اغاق پل بوانا ورگوی الالماء او بوتا تک دا اے او بدن نفع پیگی دی ادیو تا داست دی او بوتا ہوئی او بو لگی خوراش احمالا داست و تا ہوئی نو بو پا چې پیدی چه منگ نو او بم جماعتی لکا سرنگی چه در بیدا خدایانم جماعتا او <سؤال> او کوی تو درې او او ته چې وو د ما د خپل دراشه راشه رسینګ برائچ په ښه دی ليبلغ چې اور شي کې د او بو فاهو د خلیته لیکن و ما په لیکن و ما هو نتي او بو بباليغي فاهو بباليغي فاهو رسيدون کې د د او الله په کويه و ما دعو او نه د بلنن کافر او بو탄 ولرا الا فی ضلال مگر فزای کی دو کلا اسی چغه وته و یو غریب خبر ماندی چې ماګی شوګبلی او الله پا کوئی یش ول اللہ یشدو خدای ته سجدہ لګی منس سماوات بالکل اغه شوم ته باسمنو کیدی او پس مکه کیدی او ان بکر هندہ بل اسمان سره لګی کسر پس مکه سلام ها سر پس مکه بې غې ارمان کې ټول دوا او ادوا واده او کنه دوا ان ته خوشې په احتياط او وکه وکره هن پنا خوشې ولل فیزار کې مخلصین له او دوا سمنا په خوشې چې د قشی اسلام ورو او وکره هن او پسو په کې نه وخه او دادی چې مسلمانان و مجاہدین و جہادو کپے او دی پا قید راوستو او چی دانو الاسلام درانگی تھا نا نیمانی روڑو او کار حاج وقت نکر پتاک او داننگی رازا او وزوی لانو خوب حدیث مبارک کی راغلی دی دا کافر چې دیکھا نا دے کلت بود تسجدو لگئی نو دا دستور خودی تسجدو لگئی آرازا والجلالهم ناف جلالهم ف찬 ترتيبا پمن ولله يجسدوا جلالهم او خدات سيدلگي سوري ددي بالقدوبي جمدا قبل الزوال والآصال جمدا صدا او آصال يعني جمدي راز آصال جمد سدد اشيل دا او قوباند قبل الزوال والآصال بعد الزوال قلت او تو یا چمر رب سماوات سوتی موجد او مربي مالک ته اسمانونو دزبکو بل جواب نشتا قل الله ترګه بل جواب دې کنه دي ها نو دد د دې د دې اعتراض نه حکایت کنه او بل جواب نشتا دیم د قچوي د دې اعتراض نه حکایت خوده کوي قل الله نو ارکچه خدای شو نو وقل افتخذتم ایتان ولی ولدی یعنی تجویر کریم دی من دونه شیوان د خداینا بوتان اولیاء حاجت روا او دوستان چې داوی عبادت کوي او هغه غریبانه انداسي دي جلا ایملقولا او وی اختیار نه لدی لان قصهم کنه فزلا عنکم دا خپل نفسونو د پاره بیا فضل دتان شونه نه جل في دپی د پیګ را خلله د پیډي اوله د ور را اونده د پیډه زرات ول حل یستبیل اما اي برابر دي لوندو چکا چر دي او بصی او بنا چ مومن دي هم هر دستبي ظلماتو اي برابر برابر دي کیري چ کوفر او نور کی ایمان دی دا برابر دي ندي برابر هم جنول الله او اید بی گرده و جی ده خدای ده پانا شرکا او دانسی شرکا, آو دانسی, شرکا آو دانسی پتر شرکا دی اسی شرکا آو خلقو او دا خلقو چې دی نو نیست در دا ام دلان جی ده ورخان او دا دا پیدا که نداغی ده خدای ده خدای ده بیویو گره پیدا کول کری دی که خلقی هی پشان پیدا پیدا کولو ده خدای نو, دا نو دانسی شوی ده دا چپتر شا بحل خلقو پیګه نو ګډ ورشي دی خلق مخلوق د خدای په مخلوق د بوتانو پوري پیګه او اشتباره غلې د په دی باندې د مخلوق دا الله د مخلوق ته عبادت او شرع نو دوی د استحقاق کې عبادت موتکی چو دا څنګه ده ولله خالق كل شيء دا ددید اعتراف نه حکایت دی صاحب چې جدی ده کې دوکان شو غړي دا ددید اعتراف نشته دی او حکایت دی واي چې الله خالق ترش دی او هو الواحد او دا خدای پاک چې دی یو دی د ذات اعتبار د صفاتو په اعتبار او قهار غالب دی پیږي او تمام مخلوق مغلوب پئیگے انزل من السمائ نو صلی اللہ پاک سکئیو مثال وئیو پئیگے کنا د حق او د باطل مثال وریو یو حق تے یو باطل د باطل وری کل پم با اوقات د حق تے 5000 چلا جی پئیگے اور راجا لک زد د وودہ پاس ہی کنا خولگی لگ وقت پختو گوری یا ختم مثال دے انزل من السمائ اللہ نازلي د اسمان نما انو فسالت نروانشی فسالت روانشی اے گی او دیتون پائل لے روانشی او دیتون خورونا بے قدر خان پا مقدان دخبل دکوال چا سون رو بپا کی راجی نو فاحتمل السیلو پس راوانخ زبتن زغ راديا چ پورتهیب اوبو دا زغ په دی اوبو پورتهیکنی دا که سره پانسه پره روان اگر که باطل دی دا باطل دا په دغه په پانسه دی او واللا و میم ما دغه جواهراتنا د سرو زرونا د سپینو زرونا د قصبه نه د تامبینا و میم ما کې به تاولګه نه کداونه لګی په پتر دې پتر ترجمه پېنه شوکلی وممات بازر اغی جو جواحیرونا لکسردرو سپیندرو قسپنا بے گی کنسو آو تام بشوا یوکی دونا چخلق اور بلی پاغیبان دی چبلولکی پاغیبان دی پی نارید پا اور کی لئوزیبا ہوئی <تصفح> گئی دا د څه لپاره په اوربلې بها دایته هغه ابو ترکي قصدي د یو کېدون ما سری ما فلکودي اور په بلې ابتغا حليهن دا د پانه د طلب د زیوراتو حليه منکالي او زیور او متاعن یاد طلب اول د سامان د کور چکور سامان کې نه جوړي نه پدي باندې ام زبدون زند او زګ دی پاگی بانیم زگ دی او زنگ دی مسلو مسلما علی المار مسلما لکاوز دا اسمان تیوٹا دا فیگی او پا دی بانی زنگ را غلی دی نو پا اور کی ویلی کو کنا نو آگا زنگ کو کنا دا زنگ چی دی دا برا زنگ دا چی دی با دل دی او دن چکم سرزر پاتشوہ حد او کدای نکاو امدق رنگا یدرب اللہ الحق اللہ با یعنی حق یا حق که مسل الحق مسال دا حق او مسال دا باطن تا امز زباد خده ویس پیکل کوا ار چدی سو زد چدی نپا یز حب نلالشی بیگی جفا بیکارا بی من جفا مرا بیکار ابې منفعت اعلی شي ختم شي ما اما ما او الناس او اجاء غشری چې نه په ورکی خلقو تا نه پیم کو स्वागत درنګ تیرې فل ارض پزمک کی خلق نه پالي د قرانګي کذان کې ی در الله الامثال د قرانګي الله بیانې مثال الحق او د باطل الله پاکه خبره کوي جلل الذین استجابوا اغه کسان چې قبول قبول والے کړی لِرَبِّهِمْ لِعَوَامِرِ رَبِّهِمْ او ایک قبول کان قبول والے کرده اوامر خپل پر دیارتا نو الحسنہ پیگه الجنة د پار جنة حسنہ دیده دا اصل کے ترکیب سنگه ده یاد درہ الحسنہ الجنة الحسنہ کائنت للذین استجابو لِرَبِّهِ ہا او الله پر کوئی چھوو اللذین اغ کسان لم يستجیبو چاوی قبولوال نکئی لهوت خدای دا پاره لو ان لهم دا پکنه دا کومه کزدا دا کزیا فرجیلہ لو ان لو ان لهم کچر تشید دی دا پاره ما پک ارض یا غسجه پس مکه کری جميعا یو و مصلحو او پمسل د دی ماچل ارض ما هو د د سرئی دلبت داوبې دیګه مد دی با پاګه باندي پی کی د خپل ری ایر خو بیا پہ اگر کدا دی اوس پر نش کې دي کدا شي کنه نو عم به ورکی د قشری الله پاک وی را دې اوله کدا کسان چې دي لهم سو الق حساب د دې لپاره حساب دی په یوه کې یعنی پدې کسانو درهایا دروازه بنده ده کنه دا بدنه بنده ده پی او بد حساب ته ته حضرت مبارک فرمایلی دي پی کی کنه حسابو بکل ما عملو چې حساب دې په هر هغه شی چې عمل کړی او اولان او پیږي ولا یو قرمنو شیقن چې اس دا غې نه ماپ نشو دي رسوب حساب پیږي اه بیا بیا بیا بیا جی سوء الحساب تتوی هو الحساب على كل ما عملوه او لا يخبر منه شیعن چه اشیات ما اپنی تاکتوی جی چون چرا تاوی اب او مأواهم آتی کانا دی جهنم دی او بیئس المحاد او دی ارپاد پر پیراش دا جهنم الله پاک دیزے کدل لوگو یو خلکو یو سو صفتنا بیا نو دا پیګه کنه دلو یو خلکو یو څو صفاتونه ووره دا غېنه برسته د دې رساله بیان کې جنات و امن یتول نح الله په کوئی چې په مې عالم هغه څوک چې تضدیق کئ او یقین کئ دا ایلم په مننه د یقین دی چې لمو یقین کئ چأنما هغه قران انزل الایکا چتا تنا د شویدی مربک الحق دا د جهان د دا حق دی نو ایمان په جوړی کمن دی پشاند هغه چا دی هو اعما شاګه د قران زم او د منزل ن لوند دی ها که زه د دې علم شریف نه اعمال و من دی دا برابر دی نه برابر پس او انما يتذكروا یقینا ناس نشحد قبل ای اولل الباب صاحبان د عقلونو نو معلومه شو چکم انسان نسیت نه قبلې تبوي چلالو بلکو کو د ذل د سر نشته بس د دیل وی او خلق او خصوصیتونه غورا الذین دعوی خلق اولل الباب په دا په زبانی جمع حرکت نه کیږي الذين دعوا کسانی يو فونا چې وی وفا الله په د خدای بس راځه کوم وعده چې الله په عزل کې د دې سره کړی دا دیس اقا اواده باندې سکئي وفا یوشو او ولان جن قدون الميثاق او دې نه ماتي خپل واده نه ځکه نه هغه چکلک ولاري یو نه ماتي خو يو سپت چوک یوشو دیم شي پاتي ورا او ان کساند یسلونا چدی پی پی یسلونا پی وندای قائم ساتی ما اغتانوا قات امر الله به تش الله باغ امر کڑی دی چ ان یوس ولا چ دادی پیون کرشی او کو صلی ده علیہ رحمتہ او کہیں مان دی چ دایمان پ محمد رسول اللہ دی دایمان د موسی علیہ السلام سره پیون کرشی نام پکید کنے بل سی پتی ورا و یخشون ربهم بیگی کنا او جریگی د خپل ربنا عظمت ربی دادا سیر نہ دا لکا سلیده مارو دلی فیگه اللہ مودلی ونیس پینا یریگنا با یرده عزمت یرده ده بل سپتی او بل سپتی دانی سلغرم ویخافون سو الحساب او بی یریگ دبت حسابنا لاغبت حساب با یعنی مصدقه دیوکم یاد او بین زم سپتی دانی چو گل لذین صبرو آسبر میں بیعت آتو بیلو پا او طول درې وڑا کسم پر جائن دی او اغا کسان چې صبر اکڑ دی پریگی ابتگا او جربیهم د طلب درازامن دی رخپل پروردگار نت نور و اغرازو ده او او پیگی اشپگم سپتی دادی نشپگم و آخام السولا تا احتمام دمانز ساتی او ام سپتی دادی ان پکوم امارزکنا خوم او دی خرچ کئی پریگی کنا دا خپل مال نه هغه مال چې موږ تر واکړې شر ران پټه سره او اعلان د برخار چ سنگه مخابه او او نه پیږي اوتم سیپته ده دي او د جنت مته دروازې دی بيغمه دي په ور دي باندې وکه کوینه ده جنت مته دروازې او ویذر اون بل حسدا او دې د پکې پنی کې شر بدللا نذدی بث ترجمه ولما وکړي جو شری دد سره بدو کی نو دی و سره خو کی نو بدی را بدی سهل باشد سجدا اگر مرد باشد احسن الامات عصا دیتہ او باز وی کنه د دې ترجمه دادم چې د پکې پنې کې بدی څنګه یعنی بدیو کی نو پورن ما پچینې کیو کی چا حد پکې صحیح ده لکه حدیث کرا غلی ادفاع سیئتا بالحسنتی یعنی ات اتبع تابی کا نو دے براہولے کی کی واغا بادی بسکی اگا بادفا کی نو پہیگے چو گناو کی نو دے وپسنی کی کی نو گناہ سدا گناہ پسنی کی سشاری تی سورت جول کا توبہ باس بس, بس, بس توبہ توبہ دا چاہم دا توبہ دا محلکان تو ندا کد منجیات تو ندا منجیات تو ندا حاو مداش وکر من جی دیر بی بی بی بی بی دا قرنګې څه مې عمرې چې و استادو نیک شړې چې ما مولي واندی دغه به کړکنه پورن به د خدای په نوم ورکړه مې څنګه چې خدایم فدیونې او چې داما ما مولي واندی چې ما مولي واندی چې خبره باور شوګس په به د خوړ پهن به چې ورکولیا به ډوډۍ وډه وایو وې در په نبيل حثنه سييده مولایک او دار پیږی کلي انجام د کور د اخرت دا حکم د ناچري کنا دا سمونه یعنی اوقبا پیږی اوقبا اولایک اللهم اوقبا لذیذہ بارا کلي انجام دی اد دار یعنی چې دار دا اضافت به معنی پیږی ګری دار سمونه پیږی عاقبتن حمیدتن فدار ال د دې دا ترجمه دي چې پکې دوکان شي او د جنّه بدل دي ځانا دغه عقب بدلار نه بدل دي جنّه عدن جنتو ندا موږ شو چې دوی یتخولنا حدی و تداخلېږي او ومن صلاحا ومن امنا صلاح به مړې امنا او هغه څوک چې ایمان وروړي من ابائهم د پلارونو د و ازواجهم مدبي بيانو ذبينا او زرياتهم د الوادو دينا بي الا يعملو بعملهم فا لم يعملو بعملهم اگر چه دي الوادو دي پلارنو او دي بي بي د د عمل نه دي کولي خبره ما شريد حديث مبارک کراګري چو دي چوسري كامل بجن تلاش دي بو يان لا دل تخوزو ابلر منشتا امور منشتا خورم نشتا خبر منیشتا نوخه ده به خو جنت ته دري دي کنه او را وړي ته خوشتا او د همر فاوي نه دي کړي يدي به دا عمل هم ما ځان نشل پينه کو وويلم يم پاک په حکم کې چا ها د پلار و و و دا دا او رو رو ټبر او ټول والله راوایه نه پدغه دې هم کې وسې دې خوشالين به تام شي دا فطري ګوري او سپي تک حدیث مبارک دین تو لو کتابو دا حدیث خلق کړي چې ما خزان لیوازنه کو دا می دی لم کوم خبر سید او وی الله ولې دې مرتبه کې وساده وک و الا لم يعملوا ولا ايات مبارک تاسو نه دی ویله والذین آمنوا وتبعته ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم او ما من عمله من شی دغه په امر کې وګوره سفر ختم نه دی الله خدای پاک مه رباني دی دا ټول وو سره دی سلام او دراز اول ملائکتو او ملائک چې یتلون علیهم داخلي کې په قضوی من کل باب من ابواب الجنه راځه دا اړې د دروازو د جنت او د دروازو دا همانونه السلام ادا به وي السلام علیکم صح افسر کری سلام علیکم <خيف> من کل عفت و زرنین کما صبرتم ادا دجی کما صبرتم یعنی حاصل ثوابو کما صبرتم په صبرکو اما هغه چې تاسو قوم صبر کړی دي په تکلیفو د شریعت په احکامو د شریعت نه پنیاما او قطار دې کللی آغا کل انجام ده دا گور داخیره دا داریخ دا کل انجام ده بلتر ابترازه دمخالی پینو یو سپتو نغوره غالبن چه دریس دریس سپتا بد بد ترین سپت زاما کم سپتو آغا مخکنی سپت ما دی دا سپت زام بری والذین آنگ کسان ین قدون چودی ما تی وعدد خوده پس تا مخکم والی دواده نده دیم اوس ترجمه اکلا او او یک کلونا دین شپتی زامای شو اودی پرکای ما اغه تعلقات امر الله به چخه خدای امر کړی په غیبنیه سره چدا دی په ون کړی شي سولای رحمې و غیره دین شپتی او یف سیدونه او تخریب کاری کوي پزما کوي په مناون سره نو لایک اللهم اللانتو دې د پاره لوی رحمت ته دینا او ولهم سو او دار او د دې لپاره بد انجام د پکور د اخرت بد دان جام دي کافر وی چغورا کله موږ خدای تګران نوی نه د او مالی بل علاقې دي همدغه جواب کوي چې دا تپېنی مساله ده د تشریعه ها الله یکسور اس کا خدای پات چې کم دی پراخ کوي روزي روزي او رزق او مې ان غواړی چې او خدای ارادو کی او یخبر او پچا باندې تنگایو فریحو او دا ظالمان नाश کوي او خوشاله شوي دی په خوشالۍ ته تکبر مل حیات الدنیا او ژوند د دنیا باندې او لنا فکیدر هم خلیدوی وم الحیات الدنیا او نده دا زندگی د دنیا پن اخره فی مقابله الاخره په مقابله د اخرت کی الا متاع مگر دا تمتو دا چند روزا دا تما تو دا چن روزا دا یعصور جنا پا دبیا بخدمی او اللہ پا کوئی چو ویاقول اللذین کفرو مارتوئی کن دی صورتی بدام را دی ویا اکسان چی کافر دی لولا انجل علی ولی نسی نازر رو لی پا دی محمد رسول اللہ پی آیتون یع معجزا او نشانی بحپل ربن چن منگا کم غارو تورتو وایا قل ان اللہ برشک اللہ پا کو یدلو گمرا قیمن یشا دکتا نو تت معجزات اس څخه پیدا نور کی یا گر کډیر راشي kada chada a waya hde mai ilahi awalla pegi hidayat kai ya pegi kana ilahi pa taraf ta palzana man anab aga sok chalna ta mutawajjih he no dad ta par yow mujazam kafilah pa fe ta peh shway pa khabar khasa من انا بسوقتي من انا کوم انسان خدای ترا دی وره دا دمن انا بیان الله کوي دیږي من انا سوقتي الذین هم اللذين دا ا کساندې امنو چی معنی وروړي دی او تطما انو سکون بیا مون دلې دی قلوبهم زنون ددی دی دیږي کنه به ذکر الله <تصفح> بس راځه یعنی اشتغلو بی ذکر ہی عما سوا مشغول دی پا ذکر دا خدای دا ما سوا نا دا قشهر بی ذکر اللہ دا خدای پا ذکر انا بی ذکر اللہ خبردار پا ذکر دا خدای چدی تطمئنن الغلوب چا دا خدای ذکر دی شوروکو ناسیو بی الحالت برایشی چا دا باریان چی بات او پا با چی بیو منتبی پا بی اَ رَکَسَان اَمن او چیماني روړيدي عامل الصالحات او عمل د نیکو کارونو کوي توبه توبا کې ورلموه د خبرې کوي خوشحالي ده د دین لپاره بس ساده خوشحالي او راحت دي د دین لپاره په دنیا کې او حسن مآب او دیر کوري چې کوم دین او مرجا ده او ځای د ځای کې پا دي په خیر دا مولا مولې کړيدي اباس زالیک دی چا انکه سان چې مان روړ دیو نیک عمل توبہ توبہ یو ونه د په جنت کې حضرت مبارک فرمایې دي چې داغه د یوی سانګه د لاندې په زرو آسمان سړی شوري نو سل کاله بلار شي او داغه سانګه په ختمه شي سل کال دا سونه د توبہ ونه دي مثلا نه تر کې زال ما وی وی دا اپا ترمیزی کی راگی ترمیزی مبارکی حدیث دی او خسن معاب او داری رخو او داری رخو لی مرجاد اللہ پا کوئی چی کذاری کان ام دقرنگی لکنو پی غمبران منگ دیگری دی ارسلنا کا تم انگلی گری فی امتن پی امت کی پی اودانس امت کی قد خلطو چی تیر شوی دی من قبلی رم بید اممون نہی او امه الله پا کوی چې ما محمل پرې خوده ندی بلکې ہدایت متکرید کړي دې کنے دې علی تذوا ندی د پارچته کولولې علیه الضی پدوی باندې او قران او حدیث او حینا الیک چې فدرا ادو وحیم غتاتر لیبو او وحمی ترونه او حال داری چې دې کاثیر کیږي بر رحمان پر مهربان بچا او یزاخیل الہمز چې دو لرحمان رحمان دا رحمان څه ار رحمان علی مہمو بعد یې چټکه میکو دی کافر دی پر رحمان پیږي موندو سوی یې لکه پيقولون و امر رحمان قل هو ربي زوتو و يشخو پرسه پیږي چې خوب پدیو پرسیږي قلت و توي جوه د رحمان چدي ربي دا زمما پر ورډیګار دی الا اله الا هو عليه توکل تو فد زمما بروشدا ویله او د خدای ته زمما رجوع ده نحاضر دیو دینا دقسی دی دا ظالمان دا حل مکا ونبیل سلام تاوی وی تا ویچ زد طول پیغمبران و سرداری ما و پا طول کی بہتری ما وی گورا وی دا رغچو کنا تاوی دا ویچ داوود الی سلام سرب دا غرون دا سروا نیوز وچا کمت تصفیح بی بی نوې ټوب او ټوخه په خدا پاک باندې دا داوود اله <سؤال> اسلام نه په مرتبه کې ختنه نه پیږي زموږه دا مقام او غرونه دي دا د دې ځنې پټیو ښکاره ا بل <سؤال> ورته و چې د سليمان اله سلام تخچې دي دا په طوا باندې روان ورته سليمان اله سلام نه کوه په مرتبه کې کم نه وي ویمان کم دا قصید آواروان کم مصروبیش ویجی او بل چکم دیتا اگره گرداد تا عنوطی سوالو نید او بل بیت اکنا ویتوی ویتو دا بیت چا عیسیٰ علیه السلام مری جمدی کولو نتا دا مسیح علیه السلام نخو پا مرتبکی کم نید ویزا منگا فاعت تکینا فاعتو بیب آبا اینائن کنتم سوالتو ویزا دا قوسیسی اب خولک جمدی کلی قوسی وڅهیب پدې احلمکه او کې کانه هغه تیر شوې دی هغه خلک جمع دی الله پاک یو قصداکار هم کمن نبیان ایمان لري ولوا ان قرانن کچرته قران یظیم سوجرت بهل جبالو نقل کولیش په دې سره غون نه دیو ځای ربل زیاته ساده دا چې قران چې دی په دې باندې غون نه د یانو قران سمنه د حضرت موجزه حضرت او قلت حد به الارض او یا ظهرش پدې سرزمکا وکړه جی او کلما به الموت او یا چې کوم د خبرې وکړي شپې باندي باندي پدې سر سره نما امن دا جواب دلوم میرا وست بیا می من دروډي بیا می من دروډي وره ما امن ها بل لله الامر بلکی خدای ز پر امر ټول یعنی موثیر حقیقی په عرشه کې ست دی دا معجزاتی کا الله تعالی دی الله تعالی دی او جمع اٹور افلم یی اصل بس راز دا مؤمنان کنا راز افلم یی اصل لذینا ای یذلون الجماندی د مؤمنانو افلم يي اصل الذين ايزلون جمندي د ان کسانو چي ماني رويدي ددي باندې زله جمندي چنه ان محطبر المسقل قد الله رضوش لو يشاء الله قد الله رضوش لن الحد الناس قد الله رضوش بي بي بهي دایت پټول خلقو ته اي ددي دازنه پدي جمندي يوبلا يوبل ترجمه کوخه افلم يي اصل ایا نا امید نه دی کسان چې ایمان نه دی بیګی کنه د دې یا نا امید نه دی د ایمان د بينا د دې د ایمان نه نا امید نه دی ولزکه چې ان شان ده دی کله ارادو کید حدا نه جميعا نو پکاړ در چې د دې د دې ایمان نه نا امید شي به په ایمان کړو امید مکووي دا ترجمه شو ویل ا دانت د مومنو شوی دا مارته وکنه چس خپل مې اسي پيګي دل جمعي نشه د مومنانو دل جمعي نه دا په دې باندې ژوندونه راځمه نه دي پيګي او زونه چې کوم جمع شوي نه دي کنه الله عز وجل داسې وشه ابل الله په کوي اي دکې پهناي زالول دينه کفرو همې شبيان ان کسان چې کافر تصیبهم چه رسیگی بدویتا فیگی کنا بیما سنعو فصوب دا عمل ددوی بیما سنعو بی سنعیهم فصوب دا سنعی کنا آفت عظیمت یو آفت عظیما داهیت یو لوی مسیبت فیگی کنا قارعتun سمانی یو مسیبت عظیما چه دویب اتا کئی او به ټاکې قاریعه وټه په څه توي کوي راځي او تحل تخلو کې دو خبرې دي جدا څه غدا غایبې ده مزاري او دا زمير په کرا راځي د قاریعه ده او یاد د قاریعه بنا ذل شي قريبا نزدې مين دار کور د کور د دېته یعنی دا عذاب په بل قوم را ولند د دې د پاره به څه اگرتن عزیز حتا یاتیه دردې چلا شواده د خدای ما سره دی د خدای سو چا ادم د دی مودې نه مرنفدی چا ادم د خدای دی او یو بل ترجمه مشوي دغه هغه داسه او تحلو او یا بتنازل شي تبنازل شي حتا شد د مخاطب شه رشوه تبنازل شي نږدې درد دیتا نداساده که شو په خدی بیا باندې ول خدې بیا کې د ناظر شو کنه او د حدیبیې دا غا صلحا دا مقدمه د فتح مکه وکنه وا حتی یاتیه تر دې شراح شواده د خدای چې فتح د مکه موزمې د ور ترجمه شوې ان الله بشک الله تعالی چې دی لا يخلف المیاد مخالفت نکیل تخپل وادینا دا تصدید نبی علی السلام ته ولا حدیث تهذیع او تقریر ستر ټوکې کليشې ودي نا زلم سره د بیرسولین پېګه کنه پډې رپیا غبرانو هم یې قبل کړو ډېر تا نه نه په ام لیتو الله ما محلت ورکړي دي للذین کفرو څه زمانه مې محلت ما او ثم خذتهم دې امې ویل دي نو تاسو نه تاسو کوم فلټ apoio پرکې پکانه دا آی زماده عذاب سنگو دبی مقو ک با او با مقو ایدان ظلمو که عدلو عدل اللہ پا کوئیو تیو ترپتو خدی دی بل ترپتو بوت دی اپا من ہوا ای اغزاتو ہوا قائمون چا غمطلی دی او ولار دی نگحبان دی نگران دی على کلی شئ على کلی نفسو پا ار شخص بان دی نو خبر رو سا این؟ کمن هو ليس كذلك د پشان د هغه چا دی چې هغه داران ګنادي د ما د نگرانی په ان نفس باندې چې کوم کسب کړي د خیر او د شر او جعل لله او دې کردو دې خدای لګا شرکا پوهږي چې فل توردو چې سموهم نموتکې ده نمونه والے نمونه وتکې ده چې په نمونه دیو نو څخه نشته انت نديونه بېګي آیا تاسو خبر ورکوي الله تعالی تا بما په هر شباند چلاياله مو چې الله یې نه پیژني پزما کوي ها نو دا انته د علم دلیل د انته په معلوم دی کنه چې خدای پیژني مې شڅټای نه ان بظاهرن ان تسمونهم بظاهر من القول اته تاسو مون سمه کوي په ظاهر حقیقت کې خدای نه اس یو پته خدای و په حقیقت کې خدای نه دی ملزو کېنا بلکې خيست کړی شوی دی للي دین کفر واه کسان ته چکافر دی مگر هم غفريد دی او غکفر دی او شو دو او منی کرشې یعني سمې د نړۍ ګلاره نه مميل الله او اگر شو چلای ګمراکی او مالهمن حاضر نبي الله تعالی ویو چې د دوی دو د پلار آزاد دی په حيات دنیا ور دي دنیا کې دا نه لکه آزاد د آخرت بل شاندي ولعذاب الاخرت یشق او عذاب د آخرت ډیر من عذاب د دنیا ولزدار شد شدت نه دایمین یو شدید دی بل مزيد دي او مالهم نبي د دې من الله من ملعاب الله من واق واقن واكن څه چېګه د اسم فعل د واق یو اندې څوک بچكون کی او صلی الله په کویا دې دا غبا د مومنانو ویرونو قص د کی مسالل جنته التي پیګه صفات او حالت عجبت جنته غا او عيد المتقو جواده متقین سره شوی دا چا ترند غری دا د متقین سره شا بایی کی ودا دا صدی کیفیت تیجی دا دی اگر کیفیت دا دی شا تجری بایی با من تحتها لان جاد اونو تبنگل آگنا الانحار سلور ولی اکلوها پیگن دا اے دا پیوزام نمستقل اولا بایی کی با اگر تب پیر دا انزرگل دیجی اگر تب پیر دی پیر میں ندی بسکا نا اوپ دیجی اگر دا بایدان چپیر روڑی نووري وبو پن نو ورچي هغه خمجداري برابر کړې دي بچو شینی به ورچي نو لري هغه پاره پر کړې دي وکولو ها او میوې د هغه جديده ایمن ابي او زل لو ها دائمون دغه باندې اکتفا نه سورين دائمي دي نور پکې نشته دي لکه ورنانا پکې شته شري رحمت سه بېو ور بنشته دي خرانان یقینا شته دل دا کله انجام د هغه کسان دي چې اتقو جزانه ساته دي د شرک او د ګناوون ولا او بل کافرین او بدترین انجام د کافر و النار او انار او دي الله په کوی چوبل لذینا او هغه کسان اتینا هم کتاب چمن ورکلې داوی ته کتاب چې عبد الله ابن سلام او دا غمرګری دي او تورات مبارکه مرکلې دي یا انجیل مرکلې دي چې نه یاشیو دا غمرګری دي یبرحونا خوشالیږي به مابعقی کتابانه اونځله الهه کا چتا تنا د شوی دی سدی ولی ځکه دا قران داوی د کتاب مصدق دی کنه دی اداګي شرم واچد نه کنه دی او من الاحزاب او باز د ټولو د کافرونا احزاب سدی راجبا پی کې کنه پی کې کنه چې سو جهزبوا لعداوته چ ټولې قائم کړې عداوت تر خلاطا دکا نو من انصبت ینکرو جدي انکار کوي د بازه قران وري د دره مزات سره موافق دي مخالف دي هغه سر قلت و تويا چه انما امرته به کنا ما ته امر شوی دی راز جي دا مسله د توحيد ده ما ته امر شوی دی ان اعبد الله جزب عبادت کوم او لا اشريك عد الله سره شریک نکوم او الیه دی خدای ادعو را بلंबा هغه توحید خو ادا مسله د رسالت شو پېږی هغه مسله توحید خو ادا مسله او الیه ما او دی الله ته زمارو جوړه دا مسله د ماهات نو مسله د توحید دا نو په توحید انکار کوي نو تاسو هو توحید مننه کنه نه منه ما دغرانگی بل مسئله دنه مغتن نکو نبوت مسره مسلمه ده ها بل مسئله ده او الله کو چی وکذانیکا ان دغرانگی ان الله من نازل کری د قرانیم حکمن عربیہ او ندا مسره احکام او دا پټول دی ادیانو ولا ولا, ولا ازما در کسمی که تتابعی دایو کې احوا احمد دی د بی د خوای شاتو دا س دین من نه دی اڅقوای شات دي با د ماجا اګه فاستا جن د تراغلی د مینل علمي د علم سماوینا ها یستا دین حق یو د بی دین باطل دي نما لکا نبشتار پر من الا د غریب تو هدینا من سو فرمایته او دوست ولا باخه انشوب بچ کوم کی او ولقدر ناسده نویرسلامی سو ما هم و حاضر رجل إلا فی النساء فده دیعو بیبيان و باندیتی رازو نکول ناللہ پا کوئی ولقد اصلنا آتا اخیر سرم مانگ لیگلی دی بقم لکا رسولان مانگ پیغمبران من قبل کنو میرتانا وجعلنا لکم و مانگ گردو لیو داوید پارا ازواجن بیبيانی او ذریع او اگر طول منی اوتا نمالی نمالی او ما شجح اللہ کا اینات دی اینات دی او ان لا پاکویا چوبا ما کانا لی رسول او ندی جائز وما جازا وما صحا وما یمبگی ندی مناسب دفانا دیو پیغمبر این یا اتیا چ دیراتگو کی بی آیت پیو حکم سرا پیو انشانے سرا الا بزن اللہ مگر پا ازن خدا وندی سا پیگی او رسول چې دی نو دی مالک د احکام باندې دی وړه مالک د احکام مبل شوته او لکل له مثلا دجی له کل اجلن د پاره د ار یوې مودې د ار او د ار یوې مودې لپاره کتاب حکم مکتوبو حکم مکتوب دی مناسب د حال دغه قوم سره کتاب څه دا کتابن په معنا د مکتوبون دي شي په تمو څوبې په محلو پدي حکم مکتوب مناسب په کا زمان حکم مکتوب دي مناسب په دقه ځمانه کې اون دقه دي يم حللا الله دا دنیا سره لګي اخه اخرت سره لګي تورګه الله محو کوي ما یشا مو په دې محو کوي ارادو کی نو یو حکم محظی او ويثبت اناغه پدای باندې بل ثابت دي. بس ټیک یو حکم لکبیۃ المقدسه دی نبیت الایک ټیک ده یو حکم موقوکی ګورہ الا محوقی یعنی موقوفی ما یشا هغه حکم چې الله اراده وشي او یوش دي په تد بل ثابت کی ټیک ده دی دا, دا او وینده او پنځ د خله باندې ام الکتاب اصل د کتابونو لوح محفوظ دی چې په اغیل کې تغیر دی. او تبديل نکي کیږي کیږي الکا نکي کیږي ایوب له وره یمحو لا الا محفوظي اغه چې را دیو شي پترادا او وایو شته ثابتې چې دا قضا معلقه ده وایا کدا انسان چې د اوسر اشاره او کاه ده دنیا کې کا اوسر قضائی معلقہ دا قدا سرید مورو پلار تابیداری او سلی وحمی کئی دا دا با آویاں کاری ورنگنش پیتہ کالا بای یثبت پیکی کانا یمخلا محوی ما ایشا او یثبت تا غیر بل سادکہ کار پیش پیجی لدا با قضائی معلقہ کئی ورائی او پنیز دا اللہ مانی ام کتاب دے چا قضائی مبرمہ نرم تاغی کے بتغیرو تبدیل نکی گی اتو قسم ترجمہ موقعی اللہ پا کوئی بس کار پیرو بیچ دا دنیا کی ویلن را بس رازا و ایمانو رین نکا او یا بیجی او یا با مانگا اخیو تا تحقرت با باللذی باج اغا عذاب نائدہم چا مانگا وسروادہ کو تک دا رازا تکه منګه وسره واده کې ودي عذاب او نه توفيان او یا به مونږه تا وفات کوږي نو په انما عليك البلاغو شته په ذمه باندې تبليغ او عليه الحساب او زمون په ذمه باندې حساب دي بطن وو تنګه کا الله پاک ویا بسرا دي اولن يرو دا بيان د مقدماتو دا عذاب دي دا بيان د مقدمات او د عذاب دي اولن يرو ديني ګوري چأننانه اطل ارضه چې مونږ را تکو زمکه د دېته نن صحا چې کوم وی د اطرابونه څنګه د اطرابونه کومو پدای شام ترا چاغه صحابه او پنبی علی سلام پتا کو رو رو کمیږي رو رو کمیږي د دې زمکه په حقیکه او مسلمانانو په قبضه کې راضي او د کافرو د قبضې نه وجي والله يحكم او الله چې کوم دی حکم کوي لا موات ک به نشتې شکرت کوون کې ویا واپس کوون کې و د بر د حکم د خی او هو سری او لصابته تفیر مدار کې دانی کې دي چا اولم رو ا دا عام خلک نګي چې انا نات الأارده پې چې مګه تک کو مکته چې منګ داقد کمون د تراپونهقب حل اوولماقبحل ولما دا حد نه س د دغه <سؤال> پاکابس کوله <سؤال> د ارواح د علماو جربه د علماو چې کم دی دا پاکابس کول او دا غنی عمل بدن نه پیدا کیږي راڅخه د عظمت کا کمیږي کمیږي کمیږي تر دې چې علماو په تدریشي به بقامت رہیږي ویشه د خبر یو خبر شویلخه راځي والله يحكمو لا هم معقب لحکمه او شر اله ارشاد الله په وقد وخت مکرل ذین او تاقیق سره تدبیر کړو ارغسان من قبلهم چلون بيد دینو په خپل امر یو به ام بیا هم ته کې پکې طهوی تدبیر کړو فلل المکرو الا لردی جزاد مکر او د تدبیر جمع عټول یعلمو الله پاک کویږي پیږي کنا ما تکسبو انکه چې کسب کې ار نه بس نیک دې کده بد دی او سيا علمو کفار او چې پی به شي کافرو چې لمن عقب بددار چدہ چا ته پار دی خولي انجام د کور د اخرت هغه د کفرو د پار دی او قدم مسلمانانو د پار دی دا پخپل دیو پیجنی او یقول الیدین کفرو او یا ان کسان چې کافر دی لستم صلا چنه پیغمبر ته لستم رسالات تو بدانه بل حجرستون رجل خبشی وی ته ته پیغمبر نه یې بس راځه قل یا چ کفا بالله کافی الله اللہ پاکر شہیدن بیگی گوا بینی و بینکم دا خدای گوایی دا مانا دا شما تے اعتواد موجزاتو را کریدا دا خدای دا گواییگ ارمانا دا اعتواد موجزاتو او او ومن او دا کم شو دا مخکنی دلیل یاکلی شو اوز دلیل یاکلی مورا ومن او دا کافیدي کافی دی دا موستا کې پا مابین عندَهُ جِدَغَ پنیزباندی علمُ الکتاب دی چې مؤمنان د یهودو د نفرعودی اغم زمہ په پیغمبرای باندې څور کئ زمہ په پیغمبرای باندې یو ويم اول ورکئ او ويم دا چې کوم دین زما زمہ پیغمبري چې کوم دینو دا به کې منی راځو ممن عنده علمُ الکتاب چې سدي علما د یهودو او دانا دا نو شارو دی چې کمی ایمان نه وردي د قدسانه سورۃ ابراهیم مبارک دامکې دی او وحیه استنانه و 50 آیاتن د 25 ایتونو مبارکته بسم الله الرحمن الرحیم او دا چې دغه موجوده دی, موجود دی سورۃ چا دا د دې مبارک سمو جوړا هغه چې دی کنه بیان او مقاصد بی ما بیان د مقاصد د بیا ست پیغمبران بصره د جوړ ضرورت د شریستدایي که چې هغه د شریعت مخاليف وي نو امه رسوله رحمې پکاره دا, دا, دا, دا امید ام دي چې خدای له اغه سره سمېږي ورخه کته او سره رسول الله رحمن و ساتله خدای جوړي او ټکيږي هم سره صلی الله رحمن برابر صلی الله رحمن ان ده کنه بشاعات ولما وی کړی دي چې دې سر به بیمر پر سه قدر تله روښینو بسوم کافي ده ده دعا خلاصو ده سورۃ ابراهیم سورۃ ابراهیم چې دې نامکد ابراهیم چې دا وي تاسره پکې ده ما شو دي موضوع دې شرات باندې بیان او مقاصد به ست بیان د مقاصد به ست پیغمبرانو کوم مقصد دی نا با پدوی مرکو کراشه ال اسلام را یګي خدای پاک عالم دی په معنا د دغه حروف یادار چ ان الله الخبير کتابن دایو عظیم شان کتاب دی یو سپت انزلنا قديم سپت دیم تعظیم منګ ناظر کړي او درم شپتدا دی چې اله تم نظر کړی او بیان بیان د مقصد د انزال الكتاب بیان مقصد بی او مقصدی انزال د کتاب د تخرج الناس د دې لپاره چې تروا بش خلق من الظلمات بيګي د تیرود کوفر نه اله نور راه نشه اسلام ته به اذن ربهم پر اجازه د دانګي د تیرود د دلا غتن نه راه نتیرو د جحلنا رنان علم تا بی اذن ربهم پا حکم دا پا عمر دا ربو یا پا توفیق دا ربو توفیق تا خدی نی نبیتر سی اصالی دا تیارینا رنان تا نشرستی توفیق تا خدی راشی ادن سری لا الان سلانت الازیز الحمید او لان دا اغزانتا الازیزی شا عزیز دی چ څوک د د پلار ازي نا غب ذليل کیږي نه د بنا او او الحميد او محمود دی بېږي نو لا يخيب نو چ څوک د د نصوار کی نا غب نا مراد شي کبا مراده وي او الله الذی ناس دي دا چکم ده کنه بدل دی ګوري دا بدل من البدل دی ها دا بدل من البدل دی ګوره څنګه بدل من البدل دی ها له تخرج الناس من الظلمات الى النور دا من من هو دی بیګی او الى صراط العزيز الحميد او دا تن بدل دی او الله الذي صراط الله الذي دا بدل من البدل دی صحیح دی الله كصراط الله الذي لا رضا اغضا تا چدا اغضا پانا مافی السماوات تی ومافی الاربی او ویلن اولوی خرابی دی لیل کافرین نا پانا دا کافرو نا عذاب شدیدنا اللذینا تفسیر قرطبی کی لکلی دی پا دے جای کے چدا دری سپتونک مسلمان کی پیداشی ندیم دا دی وعید مستحق تی نا وعید چروس روان دی پایی رازی اللذینا دا کافران اکسان دی يستحبون الحياه الدنيا چا دوي سري چا دوي چکم دروږي كه غوړكي ژوندۍ د دنیا علي الاخره پر ژوندۍ د او ديم ويصدون ديم صفته دادي چا بي خلک را باندې کوي دلاله د خدای نه دريم صفته دادي چا ويبونها طلبوي په دلاله د خدای کي اي کو ولي نو ایمان مکتوب دي کېږي چې دا دي صفته نه په مسلمان کې پيدا شو نو د د دلاله بعيد مستحق تے. اولای کفی دولان بایید ناکسان پا گمرائی اخکارا کی دی پیگی او ندولان لرد دولان بایید کی دی دی پا گمرائید لوی کی دی حقنا نه هدایت پی نصیب نشی اللہ پا کوئی چوما ارسلنا مانگا ندلے گلی من رسولین یو پیغمبر اللہ بلسان قومی ہی پا گب مگا پا جبدح پا القوم پیگی چرا اولی نیو آ دې دفعه چې بیان کړي دي تا احکام الله ندوی بپوشي کنه نو پویفهمو ما اتى بهي ندوی بپېشي په انګشې چې دې په امبار پراته کړلې راځي یده نغښتو نو پویدل الله الله په گمراه من يشا او يهدي او الله هدايت کړي من یشا هغه شاته چې را دې شي نو هغه احکام قبلې نو او هو العزيز الحكيم ودا تبسیل لما قد قمل دی وما رسلنا من رسول الا بلسان قومیه پا جواد اخفا القوم ندا لیجی ولقد رسلنا او تاقیق سره لے گلیو موسیٰ علیہ السلام یا یاتنا پا اخفن نحو موجداتو ادا مضبونم برکلیو چان اخر اس قوم کا تراو بس اخفا القوم دا ظلماتنا نورتا او اذکرهم او دیتنا سییتو کبی ایام اللہ پا ایام اللہ سران یعنی سمان بی ایام اللہ پا یعنی په عذابونو یا پنعمتونو عذابونو تا امر کردی او نعمتونو تا امر کردی دی این نفی ذالکا یکنن پدی مسکور که لآیات لوئی عبرتونو انشانی دی لکل صبح بارین دا پار دا ارز جا سبر او شکور پنعمت شکر گزار پنعمت بس را دی. وإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ هَذَا كُرُوبٌ نَاهَتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ نَاهَتَ خُدَا پتا دا پینځم ځل باندې داله پزراغه إذ أنجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ آن فِرْعَوْنَ يُسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ أَوْ يَذْبَحُونَ أَمْنَاءَكُمْ وَفِي جِئَ أَوْ چې مُوسَىٰ سَلَام پیدا نشي او ويَستَحْيُونَ او جَندَ بِپره ستاسو دَنانا دخدمت دا ته پأنندام عذاب لیک اندي او پی زالکم بلاؤن من ربکم عظیم و ایس تأذنا او کل چه پخت اعلانوکو پختا تأذنا مانا پخت اعلان او اطلاو کلا ربکم ستا سپروردگار چه سدی چه لئن شکرتم زمان دے قسمی کتاسو شکر گزارش ہے پھئی که کناو شکر باس ہے لأزیدنکم نعمتی نخپل نعمتو نبرت جاکم او بلتردتا او بل ان کفرتم او کتا سو کوفر کې په ماشیتو دی کې کنه ناشه کړو کې نه ان عذابې معذب زمو شديد دي نه په کفران کې استعمال نه عذاب راهې کڼه اراده کوي کفران کې استعمال نه غلام دي او وکاله موسی وي موسی عليه السلام چې ان تدبرو کتا سو کوفر کوي انتم اے موجوده خلکو عوامن فل ارض جميعا نو الله تصذر ورشتہ نشټري ولفإن الله لا غني عن مَن يطربنا دي خلقنا دا عبادته خلقنا او حميد بيكي كنا مستحق تحمد به اعتبار ده قل ذات امه صلى الله عليه وسلم قم تدام وي چتا سو دون بي کرن كوي تا سو دون چ كم نَبَأَ الَّذِينَ نَبَأُوا وَقِعَاعَ الَّذِينَ خبر دبا کیا توای کسانو او الَّذِينَ او دا قنن ی هغه کسان مېم بارې لا چنه پیجنیا کې لږه لا الله مگر یو خدای پیجنول ډیر جاتي ډیر جاتي ارشوی دي چې دغه عادت صرف یو خدای ته معلوم دي ابل چاته هم معلوم دي دا کی نایته څنګه د کثرت نه دادی چې دا جمله چې دا کنه نامفسر دغه ما قبل جاءتکم راغل دي ترسلهم پیغمبران دي بالبینات په کارو معجزات نو دې قوم دي دو تر رد کو ورک هده دې بدتر مې شې وې دې کړ اي ديهم لا سنفل په اپواههم کې د غصه د دا وجنا دا دا لا سنې دا ګته په دې دا غخونه دا ګته په دې غخونه اوچي چلی د ډیر غصې د وجنا ځرا تاسو پکې نه سوای په فیلا ایوب له خبرم شې ودا جلوی قلدی بایزایو سابوی چه پردو ایده هم وی وان پسکلی لاسون خپل فی گل کنا فی افواههم پخلو دا پیغمبرانو پی پیغمبرانو تاسوی چپکا چپکا چپکا دا خبر مکو و دا گو تیرا لانشتی و دا پیغمبرانو پا دی خلی کی ورداختی سمان دا کنائی دا, دا چپکو نشمو دا خبر مکو دا نوی خبر مکو دا پیغمبرانو دا خودیت دامالان او وقعد او وی ویچ ان کفرنا چې تا کې انکار کو کفر کو د ما په اګ توحید اور څلتم به چې تا شپره لې یل شی وی او کنه دنده پیغه پرانو فضا عم ورې وی وی په خپل نه او وان ان لتی شک او یكن المل مشکیو مما د اګ توحیدنا تدعونا الیه چې تا سوتمنګ وربلې موریب شکو پا پا جی. اللہ اللہ اللہ دا چې شکه کوم چې په پریشانه کې او ګردول په استرار کې او ګردول ناراضه دي الله پاک وایو چرقامت رسولهم اوې پیغمبران د دي چې اپیل نه توحید الله شقن اي استاسو په توحید ته خدای کی شکتي دات خدای د جلال سیفتي پاتری سماوات چې ناشنا پیدا کوم چې د اسمان ندزمو کې چې مقیم مثال نو او يدعونكم اداس مه ربانا دي چې تاسو را بډي اقفلتوان عطا لیا اقفر لکم جتا او امار کی عوبقی من جنوبكم بازر گناوونونا یا طول گناوونو نو من سر زائد دے او بازوو چې من تب عیزی ری چې چو حقوق اللہ وطیوزو حقوق العباد با پاتی خوزر تب ایما چی ایمان وکس مارے یو زمی رو لی نو زمی تب حقوق اللہ ما کیجی حقوق العباد بانے بینی شو او بالحربی ری به هدایتی چې هر بی اسلام وروي ناغتګوونه ونمات او کوکلو کوکلای باتو هر بی خا او ویؤخركم ویؤخركم الله بتا سلوشت کی بلا عذاب الى اجل مسمى ترنه ټی معینه پوری چې اجل الموت قالوا بلا اس شبوا ان انتم الا بشرون مگر یو معمولی انسان یزمه پشان مثلو نافل عقلی وشرب والمشي مه لري مه پوره او تاسو اتاشه اراده لري پداوي در رسالت انت صدونا چدا سومغه من کي اما د اگي خدایانو نا كان يعبود جاي عبادت ته کو دا وي اونا او نا زمين پلو نا فاتونا بالشيطان مبين رسول کي مونتا په دليله کارباندي بيد دي مازو کي رندا چ تاسو د کمزک د دي نه سيوا قالته نو وي وتوي چې مونږ د ملکيت دا وکلا کړل <هو> بقالت لهم اوی و تا پیغمبرانو رسولهم دیده پیغمبرانو چه این نحن من نیو ایلا مشرون مگرب انسانان مثلكم في الاقل و شدرخولی یو تکشتا زمان با انده خدا احسان استو فتاسی نشتا با انده قتل اشتا ولکن اللہ ها یمنو لیکن خدا پاک احسان قی علاما یشا په نبوت سره من عباده دې خپل بندگانونه او ماکان لنا او نه دي جائز د مونږ د لپاره نه دي صحیح د مونږ د لپاره ان ناتیکوم چې موږ تاسو را تګو بسلطانین په دلی سره عز اذن الله یعنی په موحدي سره مگر په اجازه تخده او خدای په کوئی چوال الله لا علی غیره تعالی صرف په یو خدای نه په غیر فل توکل المؤمنون اعتماد دیو کې مسلمانان او مال لنا او دې پیغمبرانو چې سدي موږ لاره الله ته توکله چې اعتماد باندې کوخه او وقد حدانا سغلنا او دې الله مون ته خدري یا غلاري چې په دین او په دنیا کې مفيد دی دیګه المفيده تو فی الدنيا دنیا او اخرت کې مفيد دی په دین په دنیا, دنیا کې او دا بیان درې چې ولنس برن علما او موږ په صبر کوه غزرونو باندې اَزَیْتُمُنا چتا سو مون تکم ضرر رسای او علاللا فل یتوکل المتوکلون اشتر پیاو خدای نه په غیر پیګی اعتماد دیو کی اعتماد کوم کی چې مسلمانان دي وقال الذین کفرو او یع کسان چې کافر دي پستاګن چې حجت ور باندې تام شو نو یع کسان چې کافر دي لرستولې خپل پیغمبران تا چلا مخرجن نکم من بتا سو باسو مینه اردنا د خپل سرزمینا او لتهودنا یا تاسوب اوت کوي او را ګرد به تي ملتنا زموږ په دین کې فاوحاء اليهم برائے تسلی دا د تسلی لپاره الله وحره اولګل دیته ربهم پروردیګار ددی چلا نو لیکن ذوالمین موږ به ها مخا هلاکو ظالمان یوا یادره یو وعده چې دا ظالمان به هلاکو اچ بی هلاچی نو ولنسکننکم الارض پېږي کنا او موږ بتاش آباد کو وبم سو الارض اربع ارضهم فزمکر بیگی ولذی بتلکو مېم بعدهم مېم بعده خلاکه او الله په کوئی چدانې کا دائمدا چری دا, دا, دا په پیغمبرانو پورې مختص کا کړه نیک عمله تورلې ا له من خابا هغه څوک کې کنا دا اورې دوزما مخدا او ده ملاقات زمان او و وعیدو او د یری که ده عذاب زمانه او وستبتحو او طلب ده پیسلیو کو انبیو انبیو یا کافرو دا محتمال لگ وستبتحو طلب ده پیسلیو کو پیغمبرانو او یا طلب د پیسلیو کو خود کافرو او وخابا پیگه کنا چخویت پیسلو کی او وخابا او نامرادشو کل جبارن هر چې کم دې متکبر او عنید زديده حد سره هي نه ات كون کې د حد سره عادیږي ريجي حد ماغه من وراہی چې دا ورا په معنا د سدي دې د ازذاب نه دی مخیدت تا ولې دې خلا په دنیا کې د کنا مخیدت او ويش او دبان بس کولې شي مما دا اوبود نوونو دا دا نو پیژنې کنه چې دا نو فوش کنده د اوپړ سی کیه چې ډې اوب نو نو نه پیژنې دانه کې چې کوم اوپړ سی او به پټې کړي دا ښه شي دی ته نو وي شدید منه چې کنه او ځل اوب ته کنه پیږي اوبه زرد ته کنه اوبه زرد ته اوی اخا او دادون بدموین یا دیکنے چاندازیں نشتا جی یا تجرعو دی بے گت گت تی رئی تجرعا یا تجرعو تجرعن گت گت یکی باندی کرے مانا کې تکران پوتے اولا یکاندو ادی بقریب نی یوسی غوحو چھ پیوواری تی رکی پیوواری بے تی روالنش بلکہ گت گت با تی رئی اولا پا کوئی چھوئی اتیح الموتو او ازی بو مرگ کا اسباب د مرگ اسباب د مرگ یعنی هغه اسباب چې اړ سبب د مرگ دي من کل مکانن د هر طرفنا دغه او د سلو وروڼه طرفنه نما خنا د شان د خضرت نو دغه طرفنه لیکن و ما خو ب میت نبیدې مرکیدونکو یک مرشنو ب خل مرکیدونکو بنئجي او الله پکوي و مم وراہی او پیگی او من سیوائی پیگی او سیوائددہ کی عذابنا بالعذاب دے او عذاب غلیظ علا عذاب دے پیر پیر پی جانے او یعنی یعنی سخت با سی دبل پیر عذاب دے اللہ پا کوئی مثلو اللذینک مثال او شپت آئی کسانو چکا فردی برد بہم تخپل پروردی کا یعنی اعمالهم دا اعمالهم په ترکیب کې کی سره دا چې کوم دی د الّذین نبدل مثل الّذین کفرو کوم مثل اعمالهم دا خپل دی مثال فرې مثال اعماله دوی کرما دین اشتدت او کرما دین پشان دی رودې اشتدت چې تیس شي پد باندې ارېح باد په یوم عناسب تا غرضه کې چې سخباد علی صحابه علی اون بس اوی دی, بابلو لا دی, نی. دی با ورځی کې څه پرې بدي ها چې صحابه دې نه دیری په ورځی کې تصفاتی بشي دا به ورځی لا یقدرون دی بقدرنی کسبو چدې کوم کسبه دی په شی دا غي نه په په حیرت کې نه حساب ثواب خود بلاند بعید ادا ګمړی دلیل دی انتر ا ایتن ګوری ان الله چې پکې سره اټنا چدي خلک سماوات پیدا کړی دي اسمان نوظم کې بالحق حق سره پی کې کنه چې دې د عبادو نه پدوه حکمت تي او ان شه کله ارادو کې یحبکم یحلقکم تاسو بوجي متاوبم کې بم بنکی او یاتی بدلکم به خلقن جدید او ولنا براتونکو شتا او ببدل کې په پیدایش نبی او مازا او ندی دا تدبی مدینه دا تدبی د قضای علی الله بیا دی مشکل نه آسان او ولنا په کوی شو وبرزو لله جميعا اي طالب او چا او ته ویل کته کمځه کې دی راي یو وبرز څنګه کېږي او وی شو وبرزو لله جميعا د په برزو کې ما ګرداس ماहिर وګرهک او داګه کدا دا تنګي شدینه د وکش باندې یو برزیدی او بل نسرجیدی دا تاونه ده کنه او وجه د حزرې باندې دوک ادا او په دې پیښې چې د تاڼې نن واه ات دا نصر دا نسرجیدی او قبلې ترد ګرځي ځاړ تاربن په کې وجه د حزران دی مو برزول ل الله جميعا یو طالب ته چا ویږي چې تنګیت ته تنګي اوې پددا ته هغه شریک نه وې دا تنګي وته تک وېو چې دې چې کم دین طالبان او نه خان پکې ډیر دی پدې را تنګ شې او بل ته ته چا وې چې تنګي څنګه نه دی وې وروړه دا تنګي او ز پکې جنتي ما او دې نګري دي چې هم بي ها حالې دون و برز لای ندي بخکارش خدای پاتا ټول مخلوق بخکارش الله تا پا حشر کی جمعیعان طور نفتخال دعفاؤ نعبوی چه کم دیر زائی پان دع زائی پان چه کم ادنا درجه والا خلق دی تیک اکرنامی ویلو تا استکنا لیلذین استقبرو ای کسانت چه کم متکبر دی وقت درجه والا لی لکابو جح لبو لحب شو سب اوتووی دع درخواست دی جی. چه انا کننا لکم منگو اوستا صور پار پا دنیا کې تبعان جمع دا تابیدہ لَكَ خَدَمٌ جَمَدَ خَادِمٌ دَ مَنَغَتَ ابی دارُ نَفَاحَ انْتُمْ اَیَیتَصُ مُغْنُونَ دَپَکُونَ کی انَ زَمَنگَن مِن عَذابِ اللّٰہ دَ عَذابِ دُخَدان مِن شَیءِ صحیحہ دَ ہُمُنتَم پَتَلَ چټونڈہ شَیءِ دَ پَکُہ ہِوگو رَخُتَ اِتَخُدَ پَکَے کَن دَ پَپَکَے کَن اَبی وَی وَی خُب تَرا خُب تَکَے کُونَت بَیدَار کچه دم ته خدای هدایت کړی وی نه هداینا کوم موږ به تاسو ته هدایت کړی وی سماو نه برابر ته پ موږ باندې اجزعنا ک موږ به صبر کو به کراری کوځ تاسو ته وي به صبره ام صبرنا او کا صبر کو نو صبر او ادم دا صبر برابر دی مالنا می محیس نسته موږ له او خلاصي محیس مدري می می د خلاصي about way chi da chakadesh nazar ta zyad akhlasi paige aw qana sheytan da sheytan chi de kar dagata mimbar da ur kidi aw de ba pe takhreer k aw da razej aw qana sheytan da tafasil ukila kidi aw qana sheytan uba we sheytan lam ma qudiyal amr arkala chi pe sali pe shalakdi shi al دا استرعق سمنا جنتيان جنت تلرشي او دوزخيان دوزخ تلرشي او پدې دوزخ کې پد باندې دا کافر را جمشي چې اله کمنګتا گمراه کړیو دا کافر دیخاو ندی به تقدي کو دا تخریس ده د شروع شو وینګې دا شیطان تخریس دا چاته کوي اهلنا ورو تبره ها او چې ان الله چې به شکا الله تعالی وعدکم وعده کړي وته د او د جزاء وعدل و د مطابق د نفس امر سلام او و او ما د سر وعده کړی و لا باسا لا جنته ولا نار ولا باسا نفق اخلفتكم اخلفتكم سمنا ما تاسو سره خلاف کو یعنی تبين خلافه ا تبين خلافو, خلافو داغه خلاف کارش وو او ما کنه دی یا ما واي ورته سو او ما زمان دی یا اوندیش ترې زمانه پاره علیکم پتا نو زمانه پاسو پتا سو باندې من سلطانین سجبر غنه بم نه جبر, جبر. الا ان مگر ما تاسو ته داهو وترک تربد ګمراي ته فست جب لی تاسو به غالب وکم اونکه کني فست جب توملی نو تاسو قبول ولی او کومه دعوت کړی دی تاسو قبول کړي دی کنا نه پله تل موونی نه او یو چې شیطان نو ته وی یو چې ټوله ملامتیا په ما مرای شي پای تاسو پکیه ټوله بنیا مته په ما را شي پای تاسو دای پکی او او ملامتکه انپساکم خپلده انم ملامتکه انتولا ملامتی ام أنت پا ما را شولی او اس دا سے پیسل دا بس دمو اس تاسو ما بین کی ما انا زنیمہ بمسرخی کم بمسرخی کم خلاسون کی تاسو لگا پر یادرسکون کی تاسو لگا سی تاسو پر یادرسیو کم او دا یقینہ چوم ما انتم نیا تاسو میں مصلی کی یا پر یاد رسیکون کی ما, ما صلہ کہ او باقی زچ ما نو انی کفارتو ز اعلان د بیزاریکو ز د بیزاری ظاہراوم زا د بی ما اشرکتمونی اگر چہ تاسو ز شریکلو من د با کړه سبب یدا د په سبب د اصلاح تاسو مال خدای سره من قبل هغه چې تاسو کوم شریک کړو مې ورینه په دنیا کې الله ووایي دا الله خپل شروسو قال الله چې ان الظالمین لهم عذاب نہیں چې د ظالمانو د پنځه عذاب یې دینو کې شیطان دی او کده مرګی ته راځي ته راځي او بنت ناس اوس دا د اشیاء حال بیان شو او است سعاده او حال وابه سعاده راز یو او دخل او داخل بشي کسان شيماني وروړي سوء عملو صالحات جنات باغونو ته تجري شي بيي بمن تحت الانهار لاندرا غنه سلوکش په ولي الانهار خالدين فيها باذن ربهم بحكم ربهم او بيد حكم د پروردګان نه جنته خونډم نشدلی ناس د غل د ښه نه او پيشوي پيشکشي د دیبا دم پيګه د الله د طرفنا او یا یاد ملائکو د ترفنه او یا یاد دیپ مابین کې درې احتمال دي درې واړه شي دي د خدای څخه ترفنه فیا سلام وي د ملائکو څخه ترفنه بسنا ني پيوب بل با سلامی سلام وي سلام ولې دي تک چې د حرام فساد اندې کنه دي دا کې اوس به مثال نور او یو د شری کلمې ته وي او بل چې کم دی کو نه مثال رسدي او دا کلمې خبي شه المنترا ايتنو ګوري چې کیف فدو الله چې څنګه الله بیانای مثلا میصاده یاني کلمتن طیبتن دادا مثلا نه بدللی الله بیان بیانای مسد یاني مسل, مسل کلمه طیبې دادم بدللی خو په تقدیر مضاف شر وری او کنه دا راګه نه بدللی مثلا یعنی مثل کلمتن طیبتن مثال ده کلمی طیبی ده کلمی پاکیزا طیبا دې مثال سنگه دی کشجرتن طیبتن پشان ده اونی دی پشان ده اونی پاکیزا دی شاگی تا درخت خورما وی فی یہ دا رسول اللہ تاین کرده خواه تا رسول اللہ دا, دا تاین کرده اصل سؤال چه اصل لاغی ثابتون پیگه چه اصل او بیختان غی ثابتتی ولی دادی الگا دادی سرد در درخت خورمان بیخون پزمک کنی یکا نا او وفرعوها او سانگ دا غی فی اسمان طرف تو پورت شمیلی او تکتی او ورکی در درخت خورمان او قلحا می وخطلا راځي جی کل حینن هر فصل کې هر تیم کې فاذن د خپل پروردی دا د دې سره ولې تشویرا ده یا خپل مرګ دی دی اونې د پاره درې شیونه دي سودی درشاندی اصله ثابت اګه ساتل دې په دې کلمت وې یبه سړی الکاک ساتل دي او ففرعها بالسمان چسانګ د هغه اسمان ته پورته شي ودي اعمال صالحه دي ګټه او تو او کوله ها چر رضای الهی اله. را نه مه وب پاتم کی ورګی کنه نو کلمت یوه بکم دې خبرې دي مثلا دا یو پدې تقات دي یو د دې سانګي دي چې اعمال دي یو د دې جنده دي چې تقات دي بل د دې انسان دي چې اعمال دي او بل د دې میودا چر رضا د الله په مرتبه ده او د جنت دایمه نیامتو نه دي او الله په کویا چوبه یضرب الله الامثال للناس لإصلاح الناس نه پاندې اصلاح د خلکو د پوي د خلکو للناس لإصلاح الناس وطعمن الناس لعلهم د دې لپاره پیګې یتذكروا چې دینه سیه قبول کړي ولې الکبله کې چې کم دینه سو تشبيه المعقول بالمحسوسی لإزاحت المعقول دې کنه دي چې پیښې وکړا راځي جی او ماثل قیمتن خبیثتن او مثال د کلمې پیګه سو خبيثي ګندا چې کلمه د کفر ده کلمه کفر ده او ګندا کلمه ده که شجرتن خبیثتن یتصد که شجرتن دې مثال په شان دا اونې خبيثې دي غندې دي چې د رختې حنګولې دي مړغونی لري مړغونی راځه څنګه د په کې دا کزمه کې سره اوا اوا باندې پرتا بردا پېږې نه او یو ته څه دا رېستلې شي دا بي خريستلې شي او جو توستا تمانا چه دا من پاوک الارد دا پاس دا زمکی او ما من قرار نید د پارا پا زمکی اون باقصی برای کنا پیو پیو پا دید بگو تیمروزی ولی جلی خو مضبوطی ندی کنا خو پا زمکی بانی برا پراترا بس یو ثبت اللہ مستاز درو ما حشرخه او خیالی او د قننګي مشکات مبارک تدرو وارونه پيو واري دا ترجمه کوم چو سبت الله الذین الله ثابت یا غی کسان چې نا ایمان وړی دي بالقول الثابت په قولی ثابت چې کلمت چې کلمت طیبه او جده دنیا کی نو سری پک ور کړی او دغه کلمې نه نه دې ګرځیدلې خلق په وړاندې په دې کلي مکنه په دې باندې او دا موږ او تاسو په کلي خلق ولله پیګه او فیل اخرہ او په اخرت کې په قبر کې چمر ربک او ما دینک او ومن نبیوک نبی بو تو چر رب الا ودینی الاسلام او نبی محمد صلی الله علیه وسلم وکنه دې فیل اخرہ سمنا چل قبر دمشکات کمره غدیدې په خی علیکم راحه دی په شرقایت کې څه مراد د آخرت نه آخرت ته مقدمه د آخرت ته او چې قبر دی دا په دې دروونو کتابونو کې دا ته کې راغلی او د دې آیات نه علامه تبزانی ویو چې اس باه تعاذ قبر کی صحیح ده د دغه ځنه دا راز او یدل الله ظلمین ان القول صاب او ان لا گمراکی ظالمان دا قول ثابتنا سنگا چه مر ربوکا شکاتر تو ہوئے مشکات کراغلی او شرقائی دا خیال ہے کہ مر ربوکا و مادینوکا و من نبیوکا مر ربوکا ہا لا عدری ہا ہا ہا ہا سمانا ہا ہا سشید دا کلمة دا متحیجر دا متحیجر دے لا عدری و خوی کما لا ادری لا ادری بوئی او بس اوئی بیر را گیر دیجئے پا گروزو نو بیوئی خواب اواللہ پاکچی دی ویفال اللہ علاقی مخلوق کی ما اشارت شستی وخیقا قی را دیجئے علم تر ایلاللدین پر ایگر تنگوری پر ایگر ایلاللدین اغی قرح شتا قذاف البخاری بخاری تفسیر کذا را گلی پر ایگر چ آیته وګورئ هغه قری بدلو چې وی بدل ک نیامت ته خدای زہ داغي شکر بدل کو کفرانه نه شکر ہے نیامت سو محمد رسول الله وی نیامت کو نو وی او دی په کو فرق او د دې په جبا نادر شکنه او دی ناشکری وکړه دی لاول تدریبی وکړه دی او وحلو ا دې ظالمانو نازل کو کوجه کو او مہم اوقل دار البوارئ هغه کورد حلاکت ته د دار البوار نه بدل دي جهنم چې جهنم دي هغه ټول پکو فرماندي را ما دخل کنا يسلون حاج لیو ته داخلي کید سزوله ز دو پرا او بیسل آو قرار اوري رب قرجاده دا جهنم او الله پکو چو جعلوا لله دا دعاء اتنا مکتل شکنا ها دارهاوان ایت دا, دا, دا, دا درم ایات دا, دا دا دو بیان دی دا دا دو آیاتونا مخلان و بیان دی خبی پیشوه جی پرا بادپیشه کنا دا دو آیاتونا در رکو نویشتوی نکنا دا آیات درم و بیان دی و جعله لِللاہ او دیکر دو دیده اولی دا خدا دا ان دا دل شریکان دیو دلو دا دیده پرا چل خلق گمرا کی پیگی ان سبیلے نلار دا خدا دین د توحید دی قلت ومتوایا چې تمتاو نه پواله پدی خپل دنیا باندې لګیر وځي دا تمتاو کړه معنا په خپله پدی ہے پدی ماده کړه معنا پرته دا لکه غونډه نه پواله پدنيا کې فإِنَّ مَسْفِيرَكُمْ یَقِنُّ اسْتَعْرُجو إِلَى النَّارِ او د جهنم ته دا بل طرف ته نه کان قل إِبَادِي الَّذِينَ توَأَيَّ زَمَا چې ما نه وروړي د یقیم الصلات او ذی اهتمام ساتید مانځو حق زادی د مانځو چرای عبادتی بدنی دي او یون پکو پیګ کنه د عبادت مالی دي او خرج کوي د خدای پنان کې مما پیګ کنه درتکناهم دعاء یمالونوا شما غدیته ورتري سرران پپټا و علانیتان او په کارا چې څنګه مو قبا من قبل رون به ان یا اتي درا تو دا اقرزنہ یو من دا اقرزنہ لا بون فيه چنیش تدی سو چنیش تدی خرید او پیروختو پکنیشتا فيه باغوس کی رگی او جلالین کې رکری دی چلا بون فيه لا فید فیدا اون فيه پدې کې ربز ورکول نشتا او تانوی با با پیروختو او خرید سره تر نشت د به او په تجارت نشته تجارت نشته د نشتر تجارت او که عامالو کتي تي هه کی او بنا خلاله ان په دوستی شدا مس... ولی دوستی د د کافر ادم مسلمان سر الا اخلا يوم ازن بعض بعض نبعدون الا المتقين لا رہی او وی به یو بل شپارت ورتای ولا خلاله دوستی مسراده یی دا بیان د صدې د نړۍ عمود تعالی دی په انسان باندې چې د مجبوری په دغه خبره چې ایمان راوړه الله الذي الله ربي مثل وبمثله ذات خلق السماوات چې پیدا کړې دي اسمانونه او الارض مکه او انزلنا النار کوزي ان السماي دا اسمان نما انبه تاخرج به الله ربشی پدې سره منا سره مات تقسیمو د میوو د غلونې رزق تلکم د پار د خوراک تاسو بل وسخرلکم الفلق دا د بیان دی کنه دی توبه اشبانا دی او تادی کړي د تاسو لپاره بهلې جہازونه لته چې روان شي په بحري په امر به خدای او وسخرلکم الانهار او تادی کړي د تاسو لپاره دریا کما یان پکینی سي کا او دغه قرانګي قوتي نابوزي دي قربانان څنګه وي او وسخرلکم الشمس او تان دې کړی د استا سره په دې د پرنور اوسمه د ایبین ریګي چروان دی په دوام سره چروان دی په دوام سره وسخرلکم الليل والنهار او تان دې کړی د استا سره پر ورځ چې په خپل خپل تیم باندې راځي او اعتاکم او الله تاسو درکې دي په حسب د مسالې پښتاسو مین کلمه دا ار غشینا سالت مو هو چې تاسو د الله نه سوال کوي یعنی محتاج یا وته سوال معنی سره او چې محتاج یا وته نو بچاږي په قطر د مسالې پدړکې او ان تد او شکر خدا کنه کا کتا شماره نعمت ته خدای فضل عنا شکرها <risque> لا تحصوها نو يعمتنا ذا خدا بونش ماره بګي ګلستان کې لیکل دي سادی شهبيدي دي چتا یو وسه غورا دی یو وسه کې دوه شکر دي ولې دا چې خدکت نو شکر پتا واجب دي او چې برراله نو بل شکر به نو په یو وسه کې دوه شکر دي نو نو خلاپه بيو ان الانسان بش شکر دې مکذقاله ابراهيم دا مسئله توحيد په خوانه یا مسئله دا او په اس قاعده او په کوم وخت چې السلام چې رب دې جعل د اپيګي اوله پارا کې مینه دې اخرت کې کړو دا شي یاد لराई چې په پرديګا ته ورغدا هاذل بدلا داخه د مکه معزمي او وجنوبني او شره وجنوبني دې داوا چدي معصوم دي او دي درع عالم بل بل سوفا کي يقينن فقيري کنه بس چې خو خام خام فقيري وجنبني او تق خدا هي لري ما جنب ته جنوب ولي وجدي د مقام دا زيا د پاکيانه لذي دي کنه وجنبني خدا يا تمالذي او بني يا بچي د ما ان عبد الاصنام کنه من ان نعمدل انت ان بخوا حد بهر مقدري چې مي غاي عبادت کو دي بوتا دګي کنا ری عبادت تبوطان داغنم خدای سبحانه کې دا دعا قبول کړه چطور خلک د د الوه کې په توحید قاننده ربي ای پروردګار زم ما ان حنا تا کیسره دا بوتان چري عدل النبي گمراه کړی دي کسي رندیر ځه دا الناس پت ما او وی گمراه کړی دي سبب د گمراهی ګرځې دي نو الله پکوې چې دا حضرتی خلیج مبارک وي شپمنت بیا نی سوکس زمان تابیدار شو پا ایمان و پا عمل کی نو پا انہو من نی من احل دینی نو دے زمان دا احل دین ندے او من عشوانی او اغسان چاگز ما نا فرمانی اکرلا او بیا ی توبا وستلا تا بغا سروے فریقی کنا سمتا نو پا انک غفور رحیم دکا چکا تر خوغدائن بخی اب آجو ویو چنا پد په الحمدلله ډیر غالبه و نه چا چنا پرماني وکړ نو که دوی بخونم بخای شوګدا او ربنا اسره چې حضرت یې کوم دین وګي کیس ماېل عليه السلام پیدا شو په شام کې پرشکنا او اسماعیل عليه السلام مبارک پیدا شو په شام کې مفتره خبره ده خا هغه چې کوم پیدا شو او حاضرې وی بلال الله ساري بيبي وا تېه رب دا تما پښتر ګورې را خلن لګي دا بي رزي الله پکې اوه اوس السلام ته حکم شو چې دا ساري بيبي دا خبره ته ومه او دا چې دینه مسو وی چې کم دی نو کې دا دې او بل ځاتا جبريل عليه السلام مبارک راګي او بس برعت را او بر رحمت پیګي حضرت خليل مبارک تور شو او ورسره پش هاجره بيبي وا کې اسماعيل عليه السلام مشوم دا شیر کوار ده په دې ټنکی او بس را روان شو جي او چرها دې راځي خو کلی سر سبزه بناوي نو هغه هغه نو خلي حاضر د خلي بو وي جبريل السلامت بي دا غدي چې مونته حکم نشي دلته بدې رکیږي وینا روان دي مې روان دي روان دي روان دي الله تر دې چې مکي معزمه تر ورڅه ا دا قضه کې دا هغه سري دا بيت معزز تو توباني نوح کې پورتشوي او دا حجر ستړي دي نو دا په جبلې بي قبيس کې پروتو او ملتقى د تجربه داري ګستان یو بس غیر چا پېنه ون دي ما به خپاره که دې کې کنه اوسم فدي فدي زمانه کې موږ سره دی نو زه یې نه بمورشې او واه اصلي کې خوستون دي تا ابادي نشته بل سن نشته اوبدا قدار اوسه په دا حجره بيوي چې رمې ودی دا کې پری او وس په اورن حکم نه پاس ته واپس هم به مشراوان شو او پس و دې کې دا و ته ویلاسو هر جدي به ته ویل قابلېږي اذا قبول بس هغه کې نه کوته هغه کې وطن نه کو نه کو او مې سارا چې کم دی هغه کې نه کنه دي بیا او بیا زل یوزي اونہ بچ خدای ته وی دي نو ما زمونږ يوغر دا دا دا دا دا في او باندې چې دې کنه دا اصلي سپام مر واسره دي دا یو غردل تری بل دلتری ادا مابین کې دا د اصلي دغه څه دي دا اصلي دو دا اصلي دا باندې ځنه را لپیزه څو ولې دتکه چته دغه د بیا کتل کنه اسماعیل الله السلام مبارک او د تند نه جبروست او دا هم څه مته او بیا بچ دې په دای دای کې وکنا چې لا نزه تعالی دې علیه السلام ته کتل علیه السلام مخصوره او تویی او ځاځته برڅو شریما ته وخدلې مخصوره یوزید یغې ته رسید او دوی انزیدل نو بیا دوا کړل دا دوا په دا شی وخت کې شویل دا دوا نشه لارو باندې نو زه به دا غمان دے خدا تا خوا خرا غلی دی نو تر قیامت تا وزی پوری بوالی کی یون پا عمرہ کی یون پا حج کی سمیمن دی دوشی حج دی بی بیجی اللہ پا کوئی چھ دا دا دبائی پا دا قتیم که دی بیاب ما خرا دی خوا کخا دا دبائی کڑی دا ربنا اے رب زمانگا ان دی اسکان تو تاکک سرما آبات کلو امی من ذریعتی د الانواس پلنا پی بي کې باندې الانواس پلنا دی واذن پريو پريو ميدان کې پريو ميدان کې غير زې زرع ان چا وند پسند نه دي ولزمک زمک د مکې معززې حجرې دا اوس یې قبول نکل عندا بیتک المحرم ونيز د بیت معززم شتا او رب بنائے پروردگار زمان چې یو کې چې دوی قائم لري او استماع لري د مانځو فجعل ابئده تن ته چګم دی او ګرځي ابئده تن جوړونه اپه دځماده فواد له جوړونه مینن نا چې دخل کنه عبد الله بن عباس دی دکې کنه وی کده نو اپ ابئده تن په خوده تمام دنیا برابر چلا تر دې چې پارساو داګه ورومو دا ټول به وراغلی خدا من الناس خدا دې د فجبه جاري کړو ټول بل دي کبا ده ټول من الناس او کردو وزګون د خلکو تحوی چې را مایله یې بیتا او د ترازیو د دې او, آو رزق او یا الله ته نو جبر دیتا من سمرات د قسما قسم مهو پمایتهوبې نو داتوبا دا صدا دعا قبول وکنه بکمو عظمت به داسې مې ویې چې دا جن کې ني او تهزه پسته و چې اوس یې له شکوړې دي. بلې دغه کې مونږ دې ګورې د پیخور څون خارص. او چې د تبه جلسبه کنه مونږ دغه د طالبان دي. موږ یې جلسبه نو بس یو لس مې چې د جلسبه پرش نو په 20 منټه پس په نو میوټل کې پراته. او د تلاش شدا په اې کس د خدایږي کنه مصدار چې لکه میسوم لگا دی. اول چلان شي نو پا مکہ معظمہ کی او مدینہ منورہ کی پيږي پخو ويزګنتي کی پيشتيم کی چتس سياپري نا اوبتا ته ملوي چ سخري کی او چ کم ميوالين تا ته ملوي اكتو ګوري دنه چې اخو پاګه زدا چې پکی ګرځې ته م کنه دو چدي مي وو ته فورې دا خدای یو, یو لس یو کم کسان ډېرې دی دا ویم نکی دی. دا خود سونا میوان دا تمامی جنیا در چی او بللان چی مکی معظمی کتا سو سمنگا دا اختر پروزو کرده دا منو دونه سینو جی یا اللہ چی دا خلک پاکی سنگر آگلی دونه حدیث کرا آگلی دی چی دا چی سونا خلق زیتی گی نو دا دا مور پا خیٹی پا شانغتی گی ودا کم شنو بیل تخبر جیت را چی جی خلق زیتی دا وطن لکا ما شم لئی کی کنا نلتخیطا متد مور لئی کی کنا لا تقصر ازی لا اللہ همی شکرو جا اللہ جدی شکر دا کی ربنا اے پرو دیگار زمان انک تالمو تا تی سرط پوئی گے ما نخبی آغش من پا پتک کم کار نه من کم شے پټو و ما نولین آ کم شیخ کارکو ابا ما یخبا پیگے او ندي پټ دا کلام د ای دا الله دی یا کلام دی ابراهیم علی السلام دی و ما یخفا یعنی دا کلوخ دی کلام شی نو ای نو د خلیل تصدیق کای جلیل د خلیل تصدیق کای څو ما یخفا ویږي او نه دی پټه الله باندې من شی یوشه فی الارحنه فز ما ککی وایا انا باش مان کی الحمدلله او سنا د اغه ذات ترا چراکڑ دے ماتا علل کے بر محل کے بر سرد بودا والینا زکر شپوگو شلوکالو پا عمر کردے اسماعیل علیہ السلام نراکڑ دے او داغن ایرس تو اسحاق علیہ السلام راکڑ دے او ان ربی اسماعیل علیہ السلام دا چاندے حجری بی اسحاق علیہ السلام دا ساری بی ان ربی تاقیق سر پر ودیگار دنو چدے لسمی او دعا آغا او پیگے لسمی او دعا قبل اون کې او ری دونکو دو دعا دی نه قبل اون کې دی عربی زبانني ای خدای ته ما وګرځای مقیم الصلات پیګه قائم اون کې اهتمام کوون کې ضمانځو ابمن او د الواز زمانہ ام ربنا ای پروردګار ته مون و تقبل دعا دا دعا, دعا قبوله وکما چې اجعني مقیم الصلات و من ذریتي دا بنا راکبردا او ربنا رشد ای خدای ته او بخماته وړه والدیا بخنو کې ماتو زمامو وروفلاردا پهګه دا هغه دیم دی چې لا دوی ته پته نو چې انهو اذو لله لمبا تبر امن دا هغه دیم ګره خو او لالمؤمنین او مسلمانانو ته یوم یقوم الحساب پکمر زماني چې ادريږي حساب کا اهل الحساب نه حساب الله په کوئی ولا تحسبن الله ګمان مکوا په الله تعالی باندې غافلان چې ګنې دی به خبره عما دا اغی کرونا یعمل الظالمون پیگی کنا چه اللہ پیگی چه ظالمان دا بیتیا چه تاخیر ور کڑی دی نو دا گنی دا اللہ پی علم نیشتا نا دا سندا انما یو اخیرهم یکنان اللہ دیل ور کئی بیتا اور اس تو کئی بی لرا لیاو من دا پار دا اگرز تشخصو پیگی کنا چه بوٹی براوزی بوٹی پیگی کلو بشی کولوبوی په دې کې اپښوار اپښوار زماده بسردا ویل کې یسترګي تا سترګي بکولویې سترګي به د قسې به داشب نه نظر به واپس کې جنا نه چوره په واپس کېنه سترګي پورې چې کنه اور په نظر واپس کېنده به رپی کې نه کوي د قسې بوټي برويتي د حیرت اوجدا نا مانادې او حیرت وجنه ب ګټي رو دي ګټي نه پیژن او واه سببې واه پیژن او ما ته عینه ما ته عینه سمانه تلوار بکئی حسپتال ولې आवाज او تشویذ کنا आवाज تلوار بکئی میدان حشر دا مقنع رؤسهم پورتکلی به سرونه خپل پيګه کنه سوه پورټګری به او باز وي چنا ښه تکړی بي كات تکړی او راځي او باز وي چې رافيئ او شيم سلونه به پورټګری دامي دا ازدان ته نه راځلا پزلا غل دي هازه او لا جرتد نه به واپس کیږي دې تتر په نظر ده بي څنګه یان سترګي برپوډ شي او چې اور نظر را واپس شي غور په دې وخت ته نظر واچو نجستر ګور په نور هغه کړان راو اوس کیږي بنا انې رپی کیږي بنا ابا ابيذتهم د دې حیرت توجهنا رگی او ان د ذيبا حوا خالی ذا عقلنا یعنی بد حواس ابي زنه به بد حواسي او الله په کوچو اندر الناس او جر و خلق و یوما یا اتیهم ناغر زنا چرا شدیتا یا اتیهم الازاب چرا شدیتا آزام و جر وزدقی آمتا نو پا یقول اللذینا و, و ایب آنگ اکسان نار اے پروردگار اخرنا تمنگا مؤخر کا پیگی کنا اجل قریبتا نزدی وقتا یعنی یعنی منگ دنیا تا واپس کا ام لے گا تک دک تک او یعنی سمانا یعنی منگ رت کا دنیا تام رت کا اجل کرید دامنا نو جب نو منگ کو دعوت کا طول دعوت نستا طول نماز دا کم دین مالن د دی؟ دے دعوت اضافت کا دا اسکر اغراکی دی او نتبع ایرسول امان بتا بیداریو کده د پی غمبرانو دے یولا سکائی اولم تکونو او وی دی اولم تکونا ی نبی تاسو اقسمتم چ تاسو قسم قسمونه من قبل ل به دینه په دنیا کې چمالکم من زوال چ نه بي تاسو د پاره بیگ کنه زوال د ایفه عشرتنا جواب دګا او بل او سکنتم اولم تکونو سکنتم ایتاسو نبی او سیدلی په مساکین اللدینا پد زه دو شیدو دا ان کسانو کې چرډل مکړیو په خپل نفسونو باندې چاغوي مه هلاک کړل او تاسې مه په هدا یادات کړې بل او تبجنا لکم او لم تبجنا لکم اينه وحکار شوي تاسوتا چکای په باندې به چما د دې سره څه کړیو او بل ما دربنا لکم ام سعد عمق بیان کړو تاسته مثال نو په قران کریم کې بیان کړی مو او وقد مکروا الله پا کوی مکرہ مکر کو تدبیر کو تدبیر کړیو پیګه کناوی مکرہ هم تدبیر خپل ټیک دا تدبیرې کړو د پیغمبرانو په شان کې خو په تدبیرونه کړیو کوي او علین الله او پنځ د خدای باندې مکرہ هم پیګه کنا مکر د تدوی دی یعنی شما دا مکه د تدوی د الله علم نه بهر دی کله الله په علم کې دنه نه دنه لوي او موجود دی مکه پنځه د علامه مکه د دې موجود دی و ان کان مکرهم لتذول من الحجبال طالب غوک پکې را یو دا چې دا ان مخففن المسقلل نو چې دا ان مخففن المسقلل شي کنه ترجمه ودا چې کیږي ښا و انه شاندار دی کان او هغه پریبد دی دومره غټ پریبو چې لتذولا چزائیل شداغینا غورونا یعنی دا سے پریبه کریو کری پر غرورا چولیو دی بین اسرام بود کریو دا معنی دخواد دون پریبونی کریو او بل لا ان نافی دی ان چنافی که نمانا بدا شی ان مخاطع پر ان مستقر ند دی بلکه ان نافی دی نمانا بدا شی چو ان کان مکرهم نو تدبیر ددبی اخوکی تدبیر ددبی نو لتذولا جزائل شیدا غین غرمه چې جناب محمد رسول الله دی سمونه د دې تدبیر چې کم کړو نا صداسه تدبیر نو چې د نبی علیہ السلام چې په شان د غر د خپل استقلال کی چاغه باندې وایي د خپل خبرې دا ان وړې خبرې علماو کړې دي فلا تحسبن الله ته ګومان پریږه دا خی... خلاف تو وعده خپلینا رسول د خپل پیغمبرانو سچیر واده چې وعده د نصرت کله ځکنده کړي هغه یې که بک خلاف نکړي خدای پاک او ان الله عزیز او بهشکه الله پاک چې صاحب د عزت دي او زنتقام خاوند د بدلی غشتو دي د سنا د دشمنانو د پیغمبرانو مزه او د دشمنانو د اهل الله یوم تبدل الارض د د رحمت نبی الله وكيلخه ورکم مراتب باندې بچي بدل کړی شيزمکه غیر الارض په بيد د دې زمکه تکتا اوه دا په چا ته پتي په ارضو والسماواتو غیرل غیر, ال غیر سماوات او بدل بشي اسمان نه په غیر د نور اسمان او وبرجو او دا خلق براوجي د قبرونو طب صحیح وبا رزو سمانه وبا رزو وخرجو من قبورهم ادخلت بدخفله قبورنا لوجي لله الواحد القهار بگی د وجه او د وجه د سو د دعوت د الله پاک جو دیو قهار او غالب دی ټول مخلوقي مخدور دی په قاهر دی نو په دې کې و راځي بازه علماء پا دیگی دی چه ده ده ازمکی و ده ده اسمانونو سپت پا بدلیگی او بازه ہوئی چه زانت پا بدلیگی تانوی بابا با با دوار سایدان سوئی پڑی گی سنگ بدل شي سپت پیدا سپت بدل شي چې حضرت مبارک فرمائیل دی چه غکر جی چه ایساب کتا پا بدان سزمک که کی گی چه پا غیبان ده شوی او هغه به د می دی دا وړي چې د تقصې تکس پیلې اته دا دا ششو دا به د لیدل د شو نشو او په بل بیت کې راغري دي چې زموږ کوم تکزمه کړه خود دې دا کندې کپري داونی غني د شندونه دري ابونه دا په ټول اموار شي چې مشران او متل کوو ویکا پا مشرک تی اگه کی خوضن و مغرب کی بیسریوی نی دا مبالغه دا نو دا عرص اب آور چی کنوی نسو کوئی چی سیپت بدلیگی سو کوئی ذات بدلیگی لیکن تا نبی باباوی چی دوانا سیدا اے علم بید عدوی مشپیلینا که نا چی شپیلی کل ہوئی رشوان دل تاکی با سیپت بدل شي او کله چې انصاف شروع کیږي نو زات پدل شي تدبیق کړئ کله دې نو چې په دې وانه ښوا نو په ورن نشې په لې نه ورښتو صفت بلل او چې کله انصاف شروع بیا بزات بدل شي دا وخت مری سيد خبري دوانا سيدی نو ځکه خو نه پکو یو ترج مجرمینا مجرمان اے مخاطبا یو ما ایزن پتاک روز باندی مقرنین تلیل شوی پیل اسباد پا اسباد پا قیودو کی اسباد سمان قیود قید پیجن قید پیجن او چلاز تیوری چید تاو ازمانگا تو استاذ با ترجمہ قول را پا پیش شامل سمونی شیف پا زاولنو کی زاولنو دا داغا ترجمه رجزی او سرابی لهم کمیسون دو دی سرابی جمع دا او پیگه او کمیس را گویندر کمیسون با من قطرانن ورگخا دا بوی دا غروغن دا درخت چل تانا بی باباویو چه قطران چه دیسه دی پیگه او درختی چې ل قاروغن دا د داونه چې دا کنه د دې یانه د دې روغون دی د دې نه روغون بشتی نو سخت اور, اور په بلی کنه بږي أو اور په بلی کې عادت نه چول کنه د چول درختی چول روغون دی دا, دا, دا قاتلانه دا لک هغه د قاموس نه دا, دا ترجمه راه نقل کړی دی په تانوی په د قاموس نه دا, دا, دا, دا ترجمه نقل کړی دی دا. او تخشا او پټکړی بې غوجو هو مخونه دوی دي ان نار او په پټکړی ادا د دې لپاره چې لیج جل الله چې الله جزا ورکي كل نفس هر نفس تا ما کسبت جزا د قیامت چې کم کړی دی کده دی دیو کده بد دی ان الله سریو لساء بهشک الله پاک تونسابان دی دا اللہ پا خرک پرمائی پا یہ دا صورت مبارک چحازا دا قرآن ازیم چلے بلاغن دا سدے دا بلاغن, دا بلاغن دا بلاغن دے دا مزدر دے پا معنا دا پائل دے بلاغن رسعون کی دا اخکام دی لین ناس خلکو تا او بل بلیون ضرور بھی بل دا دے دا پارچدوی پا دے قیرون دیشی بل بلیعالمو دی پیشی چا انمہا چا دا کسرا اللہ تعالی چلے دے هو اله واحدن لیلادی واحدن لا شریک له فی الذات ولا فی الصفات ولا فی اللفاظ اولیت الی ذکرها عدیده قرن شیت کمل کیول لادابه صاحبان د حجر جدی هذا کل باسم الجزء د چدی کنه د دې صورت مبارک موجود ده ال امحال وللمنکرین مهلت ور منکرین تا بعد الدعوه ته منکرین تا پس داوتنا داخِل پر سنت الله دا داخل پر سنت او قطره کد خدای کی چې دا سنت الله دی او جاری دی چې داوت نه ورستم الله محلط وتا ورکی دا چې نهږي داوتې ورکو او بیا انکار وکړ په ورنې نشي نه د داوت نه دا ورستم محلط ورکی دا معنا ده بسم الله الرحمن الرحیم علی السلام دل کا آیات الكتاب راروان آیتنا ده دی صورت آیات آیتنا ده پیگی کتاب کامل دی او قرآن مبین دا و قرآن مبین چه دی دا عطب تی پزیادت تا وسبسا من دا عطب تا شیع چه کم دی پخپل نفس نده کتبه چه آیات الكتاب و قرآنن نا دا قرانن ولی مجرور دی دا په کتابه ترتیب نو کتابو قران خو یودي نو atop ته شی په خپل نه پسراږي نو موږ وتوي چې مبينن شاعرات په ماتوږ کې زیادت تصېپت شتا او په پن پنده کې نشتا او بللره چې دا فرق کې غنوانه خوشتا کنا او قران مبين او دا اياتونه د قران ښکارلي چبېندې يا مظهر د حق د باطل نه الله پاکوي چې ربما بار بار دیره کې د ربما د فار د تقلیل نه دي بلکې د تقشير دي چې ربما بار بار يا يود الذين او ارزو بكاي هغه کا سنجه کافل دي ندي خبر چې لو کانوا مسلمين په دې دنیا کاش که چه منگ مسلمانان بی پا دنیا که چه صرفی اسلام قدرت مروڑی و ندابم دیر و اللہ دلویو لیو گناوونو نا ما پیوکڑا نمان تبیم کلی و ندابم مثلا بار بار چوا کل کل کل شوا بار بار شوا دی مار یو یو مسلمان خدای ما پکی یو لیو گناوونو تا ما پکی ما پکی ما پکی ندیو چو خوچه نفس اسلام مروڑی دابم خوا الله ویچہ ذرہم پریدد بی یا اکلو چخفراکی کما تا اکلو او ویتمتعو او نپوالی پا دیدہ اخفل دنیا پریددہ یعنی سمانا اعتمدو ایمان تے مکوا ویلہیهم الاملو ویلہیهم الاملو او غاپلہ کردید بیلر دا ایمان نا اگدومی دونو ږي کاندوګ توګ دومې د نو چې دا بکی یو دا بکی یو لو پاسون ویاله زړه دوی با پرشي او عاقبت خپل وو معلوم شي او بکی الله پاک وې چې وما حلاک نامن قرېت منګنده حلاکت یو کلی ان صاحبان دې کلی الا مگر اوداګه د حلاکت ته پانا کتابو معلوم کتابن یعنی سمنا آغا اجل مران بلتره کتابن اجل دی آغا دی اجل تولی کتابوی زکیچ لیکل شوی دی لائی پوئی گینی تدا مالوما مقررا معینا اولا پا کویچ ما تسبقو من اجل امتن ما تسبقو نمخی کی من امتن اس امتن دا من امته په معنا کې ګورځه د پایل ترجمه کومه خیال ده دي نه مخکې کېږي ایس امته ولې دا پایل دي کنه ماته څه وکوم متهون دي اجل حاضر نه تیښ پلي نه اپیږي اجل کې واته زمير راجي شو دي امته دا څو د مذکر زمير په تر راجي شو ولې د لپس خیالو ساتل شو دا امه تتله فصهایی و ساتو زمیر د مونث ستراجيشو او ما استاخیرون د دې کې سدي زمیر د مذاکر وته راجيشو ټیک ده زمیر د مذکر دې کړه دې رعایت ته معنا و شو غنی پکار څنګه او ما استاخیرون پکارو نو در ته ما استاخیرون دا معنا لخد شو وړي امه په اعتبار د معنا سره قوم دې مذاکر دې او دې رستونی شد خپل اجن وقالو او وی ده مکا دا دا دوشو بی دي د کزان باندې کړی دي د دوارو شوبون الله جواب پیخا را لجي یو شو په ده چې یا محلدی ای اغه سړیا نزله عليه دکو چنا درشوي د پد باندې ذکر چې قران دی ها چتا باندې قران نادر شوی دی اتددا دموکه انک لمجنون بهشکه ته خو لی ونی دا و دیم خلاصي دیمه شباورا لو ما حل لا ما لو ما په مر حل هدي ته ولی زه ته نکې مون په ملایکو رگی یو صدقو کا چې ستاسو کی ان كنت من الصادقین کته درشتون کو نه په داوود نبوت کې اللہ جواب که خلو پینا شر غیر مرتب دی داردویم شبینا جواب دی چلو ما تاتینا بالملائکہ ما نو نزلو الملائکہ منگا ننازلو ملائک الا بالحقی الا بالعذاب الحق منگا ملائک نازلو پا عذاب حق او ما کانو نبیدوی ازن پا دا قبخ کی منظورین چې دوی محلت ولت ور بکري شي بنا معذرت او د پاره د محلت پنه ور کړی چی اته دا ولې یو به نه جواب بیسه یا ايها اللذين نزل عليه الذکر انك لمجنون ما الله و چې انا نحن نزلنا الذکر اته ذکر وکنه اته ذکر په شوبه کې وکنه موږ نازل کړی د قران عظیم او ان لهو لحاتزون او من د دې قانوني زم د پاره हिفاظت کول کیو د تدید نه د ت... مې نه کمځه کا فيه شيع wala qad arsalna min qablika rusulan manga ligridi di pegham bananu be rata na fi shi al awwalin jama'a shi'atun la ta'ira quda paxwanu khalqo ki ta'ira quda paxwanu khalqo ki min peghambaran ligridi lekin wa ma yaqikem اصل کدان سدی مینه زید دی او دار شل جدید اصل جو کلی لري وکنا کیروه که د پسيات نه نپيکي نبا نته دي ته يو پیغمبر الا كانو بشي مگر دي پا غپوري يسته دي اون چ ټوکي به کولي او قذانیکا هم دبرنګي نسلوکهو منګه داخله او د استهلا منګه داخله دا د استهلا او د تقديبو في قلوب المجرمين من اهل مکہ پر ظلم د مجرمانو کې د اهل مکہ او چستا تکذب کی او تا په ډټو کې گئی۔ لازم منولې ایمان نرودي په دی قرآن لازم بالکل په ایمان نرودي او وقت خلل لیکن تیر شوی دي سنت الاولین ترې کده خدای د په خوانو خلق سره دا سنت الاولین خمه زاپتې اضافت د مصدر د مقبول تا ذکر په پای متروک دی سنت الله الاولین تره کنه خدای د پخوانو خلق کړه چې کله استهزاء په پیغمبرانو فورې کړی دنه حلاک شوی دی کنه دي حلاک شوی دی او خدای پاک وي په کې کنه چې دی وی چې لو بالملائکتی ان کنت من الصالکی د دې عارفو وینې دا بل جواب دی دا غو وینې دا بل جواب دی ها چه اتیان په ملائک خودر کنار کا قضی اسمان توقیجو ما اسمان تدیدہ شو کیجی او پکی روانی او دا قضی و تخگوری چینا اسمان دے امو چنو نا نامن پزمکیو دا سے نظر بلدی را مانے کری سخت انکار دی چکا پکی روانی امو بوی چنو نا ناسا نظر بلدی ایا زړه به راغلی په چېکان په تاسو که تاسو تاسو وې زو دې ما او تنه که تاسو وی زرتې چې زو دې ما نه بخښه نو سړی به سو وی چې سړی په کانا چې ویش ځان ود کې نه به تڅنګ بیا کی که شې د نو آ کدی روان دې ام دې وی نا دا نظر بدی دې او خو پاسمان کې روانم دی راز ده ما ولو فتحنا او کچر تمنګ کو لو علیهم پدوی بانی بابم من السمایو دروازه دا اسمان قلوکو وکی دا نو پا زولو نو دوی اگر زی در وزید کم پیل دی پیلی لیل دی نا پیلی نحار دی دا پا میزان گراغلی دیگی نو نو دوی اگر زی در وزید نا پیلی نحار دی گوری فیهی دشپی نو گوری ستیارا دا نا در دا سخت موبالغه ده یا ارجون چې خیج به نو نوخه در وزم ده او پاسمان کې بره خیج ما ها نلکان دی به و چې انما سکر رږي ابسوار نه بندې کړي شوي د سترګ زمنګا زمنګ په نظر سترګ باندې نظر بندې کړي شوي دا نظر بندې کړي شوي د زمنګ په دې سترګ بل نحنو اومون بلک منګ یو قوم مسحورون چې جادو را باندې وکړی شو جادو را باندې وکړ کړه منګ راټولې چې دا جادو دي ان لا په کوئی خیر ولا کجان منګ په لا کلی دي خلقنا تیس سمای په اسمان کې بروجن بروج وکړی دي کده علماء وخبر دي غت غشتوری یو وترجمه دار غت غشتوری یو ترجمه علماء کړی دي او یا زایونه دغه فوغت استو په دې کانه زایونه داستو نه برج برج چې ده کنا اصل کې قصر عالی ته وای نه دا, دا خپدسټوري دي او یا ده دي استوري او زایده دي په ترجمه علماء کوي او د استوري بورو جنګات پر استوري او یا زایونه داستو دغه دا برج دې قصر عالی ته او وزینناها اومون داسمان خیسه تکړی دی په ییګی بلناد د دین د پردنه نظر کونکو پستوروباندی او حافظناها اومون چې کومه حفاظت کړی دی د دې اسمان چې دې ته اوخيږي د حفاظت کړی دی نو کله شیطان رجین په ییګی د عرش شیطان مردود ده ا الا من الادت ترجمه یو واره باندې یاده کا مگر هغه شیطان اس طرق السمع چپ اغلاسر وقت کیا کی مسمود پرشتو تا داد اس طرق السمع ترجم اگر دیکھیں یو ٹکم پاتشو مداد دی لفظ ترجمہ بونش پڑی جئے اس طرق السمع چپ وقت کیا کی مسمود پرشتو تا من مسمود چاګه کنه مسمو ده پرشتونه کوم وريدي شي نفعت باهو شهابموین نو ورپښیشي په دپسه یعنی په واستشي وو پسی شي شهابموین دا پایلل پېږه اغه لمخکارا چټور خلک یی دي دوی نه چاګه نن باو پسی ستوري نه پسی لمباراش اول اد مدد نہ ها چکم نه مونږ خفره کړی دا په وو باندې مدد نہ ها االما پدې خو اووبو باندې خلاف ورګړې دا اوه القينا بها همغه وردهولی دې په دې ځمکه کې رواسي محکم غټ غټ ګونډه نامې خونه دي کنه دي څنګه خوځي کی او انبتنا بها رواسي دا په زم دلدل په ژوندون داخې غټ محکم ګرنا همغه پیدا کړې دې په دې کې من كل شیء موذون ار شیچکم دی موذون بګي وزن كلي شوي مقدر كلي شوي معلوم كلي شوي موافق دا مسلحة تخلق سراء ايه تلل شوي موزن غو تللل شوي توي يعني موافق دا مسلحة سراء وجعنا لكم فيها او منغا فیدا كلي دي تاسورة پر افد ازمكا كي معائشة جمع دا معشة تا اسباب دا معشة اسباب دا زندگية تيرا ولو ارس باكي دي او ومند او د پیدا کړی دی پدیس مکه کې ا غ لستم لهو چتا دا شنه یاداګې ده پر ابراز یقین روزی رسان روزی برکون کی چا غم را یاندي چار پایاندي ماشوماندي دی نده تا ته روزی تاسو ور کوله کډې ټول ته زبر کو الله به زبر کو دا دا, دا بیان اوه من شيئ نشتری یو الا عندنا مگر پنیز زمانگا بانده فریقی کنا عندنا زمانگ پنیز بانده خزائنو خزانی داغی دی یعنی سمانا داغی خزانی ستاسو پلات کی زمان پلات کی دی بس تیواری خزانی دی دا ار شئی لیکن دون دا چوما نو نزلو الا بے قدر معلوم منگا نو نزلو ناقا ار شئی چه مندگان وطا مختاج دی مگر پا اندازم معلومان موافق تا ایک پاک سر جدیات نشی او ارسلنا او الله په کوم بل تربتا من بادونا ارسل نذیا فرالیګو بادونا لواکه ها پیګه پر تکوون کې حمل کوون کې لواکه سمانا پر تکوون کې دوریه او هم لاربوون کې دوونو دا بار ترجمه کي علي بلا یاد الله سمانا لواکه هه پور تکوون کی دوریزو جولیس پور تکی با د پور تکی کنه روان نه او یا لواکه سمنا بلار دوون کی دوونو چې د اسپدیکیا باد بادراوالوسی د ټولونو ته بوخېږي لار بی ها تاسو وایو انډوک سندوک دا پهات دي اندراشیږي ځکه باندې چې سهرات کې بووکه فانزلنا فا الله پا ناجلو منہ سما تا سما نماز انوبو ناجلو نپا اس کینہ کوو نمنګ پتا سو باندیش کوو تا سو پیشی راب کوو لکتا پیشی راب کوپی اوما انتم لہو بخازنین. او تاسو نه دا د پاره ذخیره کوون کی بلکې په دې ځمکه کې د لذت یافتنه ست ته چره ضرورت یې دي ضرورت یې او نو درنه د په دې ځمکه کې رغون لري پای کې پدګر اي کې د له دوه بساته قدرت دی تین شه سات لري ذکر نه مخراج شي نو دې ځمکه ته لاندې کوم ځمکه عراق ګرځي او 탄 يدل نه ساته دا غیر چې کوم ځکه او بروږي وإن لنا اوبشکه مونتیو نحی یم لیکون کو كَوْ ون می تمړه قبول او نحن الوارثون او مونږ چکه کم دینوږي سو وارثان یو چې باقی پستا په داخل کونه موږ به باقی یو پستا په داخل کونه بالا کذالین د او تعقیق سره د دې ترجمه ولمو دي کړی دی ندی ایا ترجمه دي چې تعقیق سره مونږ پی جنو مستقیمین ولر اندی کې دلته تاسو د نیکه کارتا ٹھیک دا اولا قد او ول لقد علمنا المستاخرین او تاقیق سره مونږ تیزنو اگرس پی کن کی کنا روس تو د تاسو نه دلته منکم تکه پروت خو با د اکتفا دی غری مستاخرین منکم چې روس د خیر نه یو ترجمه بل اوري مخلصین صحابا او با مخ که صبتت لل چه دی زنان با انده مسترگونه او منافقان زالیمان اوی با روسته صبتت بے حضور کو چه دار خضب وی نی از از و خبری وارو تک دک دکن منگا پی جنو روانده کی دن کی دتان سونا چه اوال صبتت زی چه دا زنانو نبی نی وی نی دا بالکل چول حدیثو کرا او موږ په دې جنور استونکو وروسته کې دونکو د تاسو نه چې دې ځان هم تاسو کې چې دا وبینی باقی و ان ان لبا کته ځربړوي دا فجرې مې يحشرهم دې په الله د دې خلق پر اجما کې میدان حشر تا یاشرهم یجمعهم الى میدان الحشر انه حکیم علیم دې صاحب دا حکمت او د علم دې دا دریم واربانی واقع دا دم علیہ السلام او دا شیطان کا مواقع دا پا دریم زلال تک تا شلور واربانو راجی بیاب خبر خدمی کی ولقد خلق ننسان تاقیق سلمنگا پیدا کردی بریگی انسان یعنی مراد دا انسان نسلی بریگی کنا آدم علیہ السلام انسان یعنی سمانا دا نوع دا انسان اصل اصل مانگا پیدا کردی انسان چا دم علیہ السلام دی من سوال سوالین من حما امسنون دا ترجمہ گریو واریکوم جی بیابا سر پیلا پزوام وگو تکیر جی من سوال سوالین دا اوچی خٹی تنکون کی نا دا سوال سوال سوال دی جی اوچا خٹا تنکون کی تنگی دا سوال دا دا سوال تنگ تنگ کئی نیتا ہوئی کودر پی جنی دا مانا دا اوچا خطا تنگ کئون کی دریز در تر جمع موکن چه دا سوالسوال دا سناؤ دا من حما امسنون پچا پوری مطالق تی دا پاس سوالسوال من حما امسنون چه اوچا خطا تنگ کئون وَا دَ تُورِ خَتِي مَسْنُونِ مُتَغَجِّرِنَا من حما ان دَ حما صدا وی تور خدا او مَسْنُون مُتَغَجِّرَ چه متغَجِّرَهُم یعنی تغیير خوال تقشع اللہ پاکوی والجان نا رازجی او جان چه دی یعنی دا دین نوعی اصل چه شیطان دا دا جناتو أسل لي أغد انسانانو أسلو عدم علیه السلام دا دا جناتو أسل لي والجان خلقناهو منغا پیدا من قبلو من قبل خلق الإنسان فائم مرگریا دا من قبلو كسري دا دا دا بي دا زنباح روز دا, دا, زنبا دا مضافر لين دا قبل خلق الإنسان من نار السمو بيه دا اور خالص بلوگي لگی پکی ہو که بی لگی ہو آسا بے که کنا ور ور کر جا اور خالص بی لگی چی پا مساموکے پی جنی مسام ستا ہو یا چی کم دیبانی خولر ہو جی پا دے که ور نو تید دادا سا اور نم پیدا کری وَإِذَا قَالَ رَبُّكَا اَا وَقْتَ يَادَهُ الْلَائِقِ دِ چی اوی اسطاب پر وردگار رب ربک صروردیګار ملائکه ملائکه تی وی ان خالقن چې بشپکه پیدا کوم کی ما بشرن یو انسان من سل سوال سوالن من همه مشنون فیزا سویتو هر کلچه ز برابر کم اندامونه ده سویتو سمنا سویتو اعضاءکو د قحوس رو د ته مزاف حذف کا منګه برابر کم اندامونه ده او نه پختو بي او ز پکو ما پاری کی اغ روحو چې ما پیدا کړی د کمیزا پتی اضافت تشتی پیری نو په کولو لهو فقویل امر شي غدا تاسو وګورئ دیګه او پوره زیادتا سجدہ کوون کی تعظیم کوون کی الله وای فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون راځه خو سامې کې دی وی دی په نور لنهار کې او په اصلي شاشه کې د شوی دی یو پا کل حم سرد ملائکو تاکید دے او بل پا اجمعون سرد دا والی دو تاکید او شو ویز دکار کاللہ داوی لیوی چھا پسجد الملائکتو نو چدریو پروشتیو کڑیوی نو ام بدا سادے کوا تک دا تک دا والی زکا چاکل دجے میں سلالت سردی نالاوی کل حم تورو کڑی دا تک دا نبیان چھا کل حم تورو کڑی دا نو پدی که بے محتمال چې سبا سار کړي قبل زوال او سبا مازګر باند زوال کړي نو الله وي اجمعو دا په هي ati tmaida کپه ati tirati da ati tmaida په یو وړه اوس په شي دا په اوسه شي چې راغلي ديږي الا ابلیسونکلا اباده انکار کو نشي دي شي سرد سيد کوم کنا قالا دوی چې کم دین وکي که نا مکالمة درد خدا سر تغروفا سر الله اللہ تکونا معا ساجدین چر تر سر در سجدہ کون کنا قانر لم اقل لیا اجد چرد چرد سجدہ سجدہ لبشرین یو بشر تا خلق تا ہو چردہ پیدا کردی من سوال سوالم ان حما ام مسنون قانر پا منها تغزر دینا فا انک رجیم غزر دی جنتنا یاد دی اسماننا تجکم دینا سید تمرجوم و مردودی او ان علیک اللانتا او تابانی بلان نتی تروازد دینه پوری تروازد جزا پوری تروازد قیامت پوری او اخوا خطو مورید در رحمت نشکیدین نو نادر تر سه احتمال شوه خو قونیش تا کنا زکه یوم الدین پوری وی بهگی په یوم قیامت کې دی مورید در رحمت کې دی شي نشکیدې قال رب ته انجرنی تما ت مهلتنا کا الایوم تر اخرجه پوری یبعسون چدا خلق را پور تکولی شي د قبرونو نه جمدي چې زه د مرګ نه پات شم قال فانک منل منزورین تا ته مهدا درکلی شو کله لا مل وقت معلوم شاولش پیلرا اولش پیله پر جندید اگن برشتومری سلвих کال بمر ابرت بزی ان لهبی دوی چه پر دې کار ته ما جما اویتنی اوخ شم او بما اویتنی یا به سبب ایغوا ای کی یا ها پسو د ګمراکو لسته مالرا ولیدام دا یو غوام د خوې صفت دی کنه دې نو د خوې په صفت باندې خمسه دې کنه لا وزينا لنلهم فيجي ذبخ يستقم بي تظمك كي غناونه اولغينهم ادي بغمراكوم اشبين الا عبادكم من المخلصين ها دا و يدملس الله پاک مستقيم کما غدا غدا چې اني باندې هغه لار در روانه مکتره شوی ده دار روانه وا چې اني زما بندگان چي دي لیسلکان علیهم نه بشته را پر قوت او جبر پیګه قدرت الا من اتباع مگر هغه چستا تابیداری وکړه من الغاوین د گمراهانو نا د ضالینونو نا او ان جهنمه او تاکي سره جهنم چي دي کنا او لموعدهم دا وادګا د دې ستا ستمرګرو وادګا دا زیده باندې اجمین د ټول لا سبعه ابواب د دې لپاره وټقې دي دروازې سم نه وټقې وټقې دا جهنم سو ټقې دي وټقې دي انزا لكل باب منهم د پاره د دا پانا دا اری تقیب منهم دا دے کافرون جز ام مقصوم تقسیم کلی شوید نو دا اری تقیب پانا دا زان لزان لکافری و ار تقیب زان لزان لکسمون رازی نو اس د دی پی جندر شو ویولی زکر چا چې ارو اللہ پاکوی چا دا اری تقیب پانا زان لزان لسدی کافر دی زان لزان رازی. نو عبد الملک ابن جو ریجوی دی چه اور چه دی دا وو تبکه دی سو تبکه دی وو تشمان خوا جہنم جہنم دی دا پورتنا منیو خوا لاؤل جہنم دی ورپسی لزوا دی پاغی پسی حتما دی پاغی پسی سریر دی پاغی پسی سقر دی پاغی پسی جحیم دی باغی پر شہاویی ادا موچویکنش خواہ دا چاوی جدی ابن جرے جو چید بخاری نوستان زوستانز دے نوستانزان تابعی دیجی خواہ بیان رازہ جی ایمام زوحاد جسار نتاوستا خبر ہوگا اقبیلی دی نام تابعی دیجی ایمام تفسیر دے پھئی گئی چا ولنه تہ پچیدا سدی چاغه کماوا ها جهنم پدې کې توحیدی پدې کې به لته مسلمانان ګناګارانی پکه درد ګنا باندې بچو عذاب مخفي او بیا به کې نوځي او دمه طبقه کماي ووا ها لغوا د دې یو خطو او تا ما دا دنه سوارو دا څلورو مه طبقه دا د صايبینو دا کنا او دا د څه دا کنا داغه ټیک دی کنا او دا د صايبینو دا او پنځمه چې څه شه وو ساکر دا د مجوس دی وو او دا دا چې کوم دی امام زحا کوي دي او شپګه ما چې دا جعیم دا د مشرکانو دی جعیم اوہ اوہ دیمور اللہ اندراللخان دا, دا, دا پین قسم و خلقنا دیلان دید او سابع اچدا نسدا چہاب یدا للمنافقین ان المنافقین فی درک الاسفلی من درک او تبقا دریشلش پیتی درک متوی تبقا متوی او بابا متوی الله کا کوئی ان المتقی تقوی سره هغه کسان چې خدای نه یریږي او الله نه یریږي په جناتل دی په وی په کې او عیون او وی په چینو جاریو کې خوینہ شینی جاری جاري دی او تک یو سره ووړه حدیث باندې بیاخه پیږي میں نګری احدد لختے په کینی لختے بنيږي سوبوڑی نا ان تک څه او تبه وې چې چوک ټکلوه تاسو ته داخل شي په چو سلامن فسلامت الافتنا امينين امينين شغت 1 ورکه ها ثناوي بابا داخل شي او ته بسلامن د د ار افتنا سالم په حال او امينين فانه امان پر روانه زمانه کې لکه اسمه پایل دکنه را روانه زمانہ کې بتأن او امانی چې کینس اپتاتوان راشي او الله وی ونزعنا او من بعبا شوخ ونزعنا من بعباسو ما فيه قلوبهم في او ما فيه سرورهم هغه چې په شنوود د دې کې او په جنو من غیلین کینا اخوانن بيګ دی به یورونی په طم محبت کې او انا سرورین متقابلین سرور جماعت سریر دا تختونه او کتونه او تختونه متقابلین امن سامنے یو بل تمخامخ پي شاه بنه راضي لا يمسهم دا د جنت یو دو خاصیت تختنه بیانې جنته رسیدي دې ته په دې حبه د جنت کې نه سبون تکلیف ایس تکلیف په جنات کې نشته اوه په تکلیف خدل تدې کړه دغه تاسو سره نشته په دغه تکلیف نن خو دې ټول تکلیف په چانه راولي په چا او چرته یو سری په تکلیف راه نمستونه عقب را ته تہ پی پی ر طالب لطیف می شهدا څنګه په څرکیاله پهښتمه پرواه مکه ما مونږه جنت یاري په خیری نو پی پی ما ساره سیده خدای دا کتاب ته ناشتی دې تفسیر ته ناشتی او تشریح یو نه بس ما دم شه په مونږه اراده ته جنت کړی خلاص نه او شه دې سره دم امید ده جنت پیدا نشي بل بل لا پیدا کی خلاص نه دي اگر چې دا آزاد نه او دا عذاب نه یری موږ نه دونقدره کاټي چره دا و ما او دی من حدد جنت نا ته یې دا بهم خاصیتو بمخرجین او زیبانه نو درا حد دې کنه ها اے مجنت دراحت د ایمیزانو په خپل وای کنه دا خاصیت بیان کړه او عذاب ندبی او خبر ورکا عبادی جما بنی ګانو تا انی انالغفور رحیم چه دکوری بخونکی و محربانیم تک تا اس تمہ پکار دکندا رحمت که تمہ پکار دکندا خوبل طرف دا و ان هو العذاب العلیم گوری عذابم زماچ دین و عذاب در ناق دین و یرم پکار دکندا و ان یمار بین الخوفی و الرجا و نبیهم ادا واقعی وارد پارکی او خبر ورکړل ديتا انده پیغمبر ابراہیم لمې منو ده ابراہیم ماته دوی چې زده په دا شله په دې چې ده د تلک په پردم کې تسلیم کیږي او جمم کیږي په مزا کرم کې هی په مناسب کیږي لمې منو ده ابراہیم علی السلام نه اس دخلو هر کله چې بي داخل شو پای ابراہیم علی السلام باندې پر شیکد انساني کې نه پکارو سلامه قال انا منکم بیگ کنه سوره تهوت کراغه چې سلام دم سلام وي کوي نه اب سلام اسلم المسلم سلام الطایز سلامی مقال دوی چې ان منکم نشکه مند تاسو نه وجیدو او یریدو ولی زکات تاسو لئنکم لا تاکلون تعامل فعم نخره کنده متو ویل قالو او ویته چې لا توجل تمه یریګه ان نبشروکا منګه خوشخبری درکو تا تا زیر درکو تا ته ویقولا من په یو ولګ پنه علیم عالم دی پایو ملوک لوی عالم باندې ولی مشغله بابا لګین ده قال رازجو ان ابشرتموني دیگه رازجو اي ته شما ته کوم دینو سو خوش شادري راکبه تا ام پام معصوم باندې تعلق باندې علا ام سنير ال كبير زغلوالي ده کنه دي نپدی حالت کې سپ امر عجیب ما ته بشارت راکوي انو د خدای د قدرت نه امکان دی نپدی حالت کې سپ امر عجیب دا سو ما ته بشارت راکوي اروبشرناکا من غته تایید درکو بل حق او امر خد سره امر واقعي سره امر واقعي دي کو غیر واقعي دي واقعي دي نپداتکوم تم مکی ګا مینو قانیتین جناو میذنا یکه دنا امیدونه نه نو امید خدا خدا رحمته کوفر دی اور نه متوینه الله حاجت نه امید تشما قالو مېقنتو السوق ته نه امید کیږي نه نو امید رحمت ربي رحمت خپل پردی کنه ال مگر گمراهانو کافر قالا به حدت نه دزيد د پرخ یو کف یو کس کافی دی دونه ډیر ولیرغنی پهسی زید د قال اللهم حدبكم سدي مهمه عظيم stature مهمه عظيم stature ايها المرسلون اي فرشتگان قال اننا ارسلنا من جرادي شد الى قومي مجرمين بيجي الى اهلاك مگر خاندان د لوط عليه السلام اننا منګدوی ته نجات پر قانون کې او په حکم د خدای اجمه جوړه ده ኢل لمراتهو مگر خدای د دې کې کنه قدرنا قد منګداغه تجویز کړی دی چې ان حاله من الغامدين به شک کده د باقی ماندو دا په ځا دغه څخه الله پاک کوئی فلم ما جاء آل علی لوتیل مرسلون هر چې را دي خاندان د لوته ل السلام تا المرسلون را لې د شپې ارے کلی شوې پرشتې نو قالا انکم قوم لوط علیہ السلام چې تاسو یو قوم یې منکرون دیګی اجنبی ناشنا موږ هم نه قالو بل یناکا بلکه موږ تا ترا تکړلې دې ما په عذاب قانون پیه چې دی پاګه یې يم ترون شک شوبکای دی پکه شک شوبکای کنا اق عذاب یقینی باندې ماتل کېږي واه تیناکا او موږ تا رات تا تر تکړي دی بل حقې په یقینيې عذاب سره او اننا لسواديكون او موږ به خپل بينا کی دا بينا چې موږ کوم وکړه کنه کوم وینا چې واتینا کبل حق په دي کرشتن کې وو هم پټه وینا کی نه په اسري بتا ته حکمدار چې ته پوزا دې کې کنه به اخل خپل خل او اور پس پیږي تابش اذبار هم نبي دا شعاګانو ينه تم ور پس ش تم ور پس اولا ينتفت او نذ ګوري روستو دینو ګوري ولای ينتفت روستو دینو ګوري من کوم د تاسو او یو کس اوم او تاسو ځای حيث اغه مکان ته چې شام دي تم امرون اما تاسو ام تاسو امر کو لشي په تک سراغی تا چې شام زمقدر ترځه فلسطین ته واپس کیږي وانی دا پدښتینه راغلی وکړه ها او وقذوینه او مونږه وحرا ولې کلا حضرت لوط علیه السلام ته مونږه پی سلام ولې کلا ذالیکا پیګی هغه راغوکا چې اصل چې کاندې ذالکل امر د امر هغه امر سدي امر سدي ذالیکا امر دې دته راغره وان امر هغه امر سدي چې ان دابر حواله پیګی چ جرلہ او اخر او من د د کسانو مقتوعن قط بکری شی پهال کون د دی کی مصبحین نا مصبحین د چا نہ خل شر جامعه کی دی مقتوعن د ضمیر نا ولیا نائب پای چدی په وقت سبا ابتدا د سبا یعنی ابتدا بیده کم دیم بیده ابتدا ایک ورده سنه ده بسابانه ده اب انتحان بی پیشناخی گوری اس تو دوکنشه گوری ابتدا ده عذاب ده سابانه ده اب انتحان بی پیشناخ ده فده ما بین جب وضوی تبا کی اس تو برا دی ده آن غطکی که بی دوکنشه گوری خوا او جاہ المدینه او ران بیچ کم دیو گئی که مدینه څاګه صدون دي یستب شنو بګي چې خدارو وی یو بل ورکاو هر کذي رمه درمان دي دا سلام داګل دي دا مان ما نه دي قال ابي ان هؤلاء اپ کا کی سردا چي وي تي زما ملمان دي فلا تبذحون بګي نو تاسو مر ما مر اسوا ذو لخلق دلوان دي او الله متقوا غضب الله او يرجى غضب ده خينا او لا تقلون اما مر سواك و پن مخدم المل بنو ا ربان مخلوقو کے دا پمخ کی المل قالو عبد بتا کر بری دم سفر قالو او لم ننحك ايت تم گند بمن نکلی ان العالمین عن زیابت العالمین دم المستیان دغرباو دجحان دون اٹکی پکی پرتلت تے عن زیابت غربا العالمین وکی رجی د زیابت د مساپرین و دجحان زکر داکان و دی مساپرین و سر دیر جاد تفسیر روح البیان کی لکری دی چدا کان پدوی د مسافر سره لیدو قال هؤلاء بناتی می تاګه زمانو ندي دا د کلی یاستاسو استاسو دا ډول خبره میره گئے ان كنتم فایدی الامر کا به یې قاضی عیاص صاحب رحمت الله علی به یې اشفاء بتاریق حقوق المصطفی کی ویری دی چې خدای د اچا پر عمر قسم نه د قل اسوادر رسول الله سون مبارکو عمر دیچا اللہ پہ قسم قل لی لکہ اللہ پرمائی چلا عمرو کا زمان استا عمر قسمی رسول اللہ تخذر پہ کوئی دا اچا قاضی آیا سیب دا پہ شفا کی لکی دیچا اللہ دا اچا پہ عمر قسم ندے قل لی او دا رسول اللہ قل لی لعمرو کا کا زمان استا بقا قسمی تمادشت اپ عمر قسم نهایت تعظیم ده حضور مبارک تی انهم چې تحقیق سره دا قوم د لوی تعالی سلام نفي سکرتهم تمسته اختلکی حیران دي سرګردانه دي پریشان دي په اخرتوم اونی مدویل رج کم دی آواز دی جبریل علیہ السلام مشرکین پا حالو کون دا دی که چه داخل دل کم دا دی که پایش راک دی نمارتا دا سبان دا او انتہائی پاسی کون پایش راک خوش راک و جعننا آلیحا منگو اگر دو پورتا ترب دا دی کلو ساپل حانان دی آساپل آلی اگر باب اکتفان وان تن لههم امم غرو ورو قدبانه حجراتن اگر تگیمن سجیل د سنگې کیننا ان فی ذالک یقین قد مذکور کہ لا آیاتن له نخذ عبرتی للمتوسمین للمتوسمین د اهل بصیرتو بصیرت عقل من دانشمن اهل بصیرت او ان لبی سبیل مقیم او یقیناً دا سدون چده لبی مقیم دا پلارا ثابت دی چه خلق پی زیرہ دی ساسا نا چکنی چه تشمل لاردک او خلق دی او ان پی ذارکا او یقیناً پا دی مسکور که نا آیتاً لو عبرت للمؤمنین پایی که کنا نبار دا مؤمنانو چه دا پیل نتیجه پا دنیا کیم خرابتا ا ورځی کنه دی نو هغه ای ورځ تو کوبل نو ورځ تو انده و ان او تاکید سره وو و ان نکو سري مخفف ان مسقل دي کان اصحاب الاکتي صاحبان د زنګل سوک دي چقم د شعيب عليه السلام دي اصحاب د زنګل په قوم د شعيب عليه السلام د ظالمين او وی ظالمان کوم دي ظالمانه نفنتقم بدلو آغشتر داوین او انہما او تاکیق سر دادوان صدوم او ایکار صدوم او ایکار لبی امام مبین خام خادی پا لا راخ کارا لا راخ کارا واضح حوان دی خرکی بینی چو شام تجی او اللہ پا کوئی چو ورق قد قدقا ازماز قسمی چې تاکیق سره تک دیب کریو اصحاب الحجری صواحبان دا حجر المرسلين دا پیغمبرانو واروكا دو خبره كوه حجر كم لكه ده حجر واندن بين المدينة والشام دا مديني منوره دا شام پا ما بين كهو واده ده او مرسلين خجمه د مرسل دا دو خود تقذیب ده او پیغمبر کرده ده نسنگه دا طوله كو غلي تقذیب الرسول تقذیب الرسول غلي دو پوصول دا دن كتول معفق ده كنه ده نیو پیغمبر تنسپت دروغو دی دانچی ری لکر طول پیغمبر آم تا او اللہ پا کوئی شو آتاینا هم او منگد بی تور کڑیو آیات نامو جداس پل نفکانو انها او دوی داغینا موری دین روگردانی کون کی احراس کون کی او کان او دوی ینحیتون ندیم دو ترزیمتان تا پناہم پارک کڑی پاتمکی ینحیتون من الجبالو چ جوړولې به منل جبال منفل جبال په غرونو کې بيوتن کوتي امنين په امنه امان د اراباتنا یو ترجمه وا او دغه مدا وا چې وکأن ود وي ينحتونه چتراشل به چتراشل به منل جبال د غرونو دا البته دا ګټه و تراشلي دته به وروړي په سما کې به دي مگر جوړې کې به شي دا به ترجمه شوي ا مینی په نو امام په هر دوه سو یو تو او ني ودي له چې کوم دي اوازه سلام مصبحين په دا شحال کې چې دی په وخته صباح کې داخلي دن اکثر عذابونو په دا قديم کې راځي نن نه پپوي پما کنه انهم ديږي او دی پيونه کړ دي دینه ما اغ او نری دونیوي اغه چاله تهي دونیوي کانو چود ود بيجک سیمون چاغه کمکسبه کاو چې کمی مانې جوړولي اکم مغن نه راځم اقول هغه دې پیدا کړې یته نکلا امله په کوم چې و ما خلق ما سماوات مغنه دې پیدا کړې اسمان نو مکه ene بیا تو شپليار ومابین حما او ج بیا الا بالحق مگر په حق سره برای مصلحت مصلحت ته پانه پیدا کړې حکمت ته پرا و او یقینا قیامت چري لا انثيون یقینن راځون کېږي نو جزا او سسان با پا آمال و مرتب کی کنا باز برس پاوی نو اے دا خدا پیغمبرہ دا مکی جون دے نو پس پح سبح الجمیل تا اعراض د بینا په اعراض خکولی شاگه کی جزا او پزا مخلوق تو شکایت نئی انا ربکا رب تاکیق سر پرواز گارتا جدی هو الخلاقو د دې پیدا کوونکې د ارشې دی او د لوح عالم نه په ارشې اول قد اتینا کا اخر کې دا مونږ تاسو درکړې دي ولقد اتینا کا مونږ تاسو درکړې دي سبحمن الملصانی دېږي و چې کوم دې له مصانی نه یعنی سوره فاتحه کدا پوسټره په حدیث سوره فاتحه کدي سوره فاتحه تا سبعه ولې وایي زکه سبع اووتو یو د مویتنه دي او مساني وتولي وي مساني چې کم دي 100 جمع د مسناده تکرا ته وي او د نام په ارکات ار کې مکرر ده او یا په نزول کې مکرر ده خو ان صحه تفسیر مدارک چې کوم خبره نکړي نو ځه او د رجماته ته درکړي دی قران عظیم دا ات تکل په جوز